pas al lado, en Jaén, Grazalema. Aulapote. A la batalla con este bar. tu baile, nada. arteco el cartasuna. Perfecto. Has, has. Se va a pasar la, gasea, la gasea. Información. Contra estea que dapatet erratsaio da samatia ez samatia ez samatia ez samatia Caixo Gabón, Caixo Gabón Berriz. Papá usted hoy Me suena, me suena. Me suena, vai, vai, suena. vai, vai. vai un sabor profundo aquí. <risa> Aut tengo, o seiko lehenengo saioa izango da. Bai, lehenengo urtetik ezinela ba, egia da eta <risa> bueno, zenbat guzaigaro diren gure asken <risa> atzerako ispilutik. <risa> Justo ba, ba. Ahí, ahí, ahí siñen comentatzen. Zer da ba. posible? Ba. Eh, Maduro orendukale, no, Lacariazan, ba. e, Iran ezan estan dagin ba, ba. gerra hau eta, pero qué es esto? Dago Cuba, o, la, No nos ba. puede dejar solos. Beste batako hace. geopolítica es que da Ya te digo, ya te digo. Bai, bai, bai. Veña Bueno, Edo zenka zuan posten nahi zuek ikusteaz, right. ikusten zaituzten forman zaudetela, jota right. zu, right. lehen gole Hori da, eta orida, tabuk, eh, adibidez ba orengoa, bueno, eh, beti zaten duguna ez, eh, gure taldean nahiko zabalada da horretak ondo maten du batez dagunean beti betetzen dugu orengoan ba oh, justo Jorge Tanagore daude Liverpoolen daude. Bai, bai. Perdona, esku, esku, esku. Eskapoi, eskapoi. Defender de la de cualquier cosa. Esar kalbaturtziri, ba, eta aportei. Eta, Aldiz, ba Gable, gabe, gabe. Pablo, eh, Venga, cosecho, bueno. vay, Mala hierba nunca muere. Me ez dakit, es va ba, igual eingo eh, dugo gaur batez ere da atzerako izpilua, es, eh, izango dela gaia beti bakiz hori hidu... da, imagino ya, enchulea que enchutera arraro hori edo. Arraro, isa, Bueno, <laughs> de, desberriña, <laughs> desberriña Igual kontoratuko ja. ziren, ba, bueno, atzerako espilloa dator, eta seguro-seguro mm -hmm. gai potolo mm -hmm. eta potente eta interesgarri batekin. Entzireak da paderno aprazdakata. Hoi esango dugu, igual, e, ba, emateko, emango dugu albiste pixka bat dola, ez? Mm -hmm. e, bai, eguneko bai. historia, eta utxiko dugu jo paso... Bai. Ba, bicha, bicha tengo bat, ba, eginen komentatzen ez, er? bueno, beti hemen beti hago zerba, baina ja, justo beti saten, hoy saten hoy dado, no, maiatzaga gorria, maiatzala izoña, hemen marchoan, txoada, beti marcho, so punto dado, Galiz, bueno, no hay curso de dónde cela, bueno, eta, da, por los de marzo, so, <laughs> ba, ta beti dado, aurten, eh, <laughs> bueno, ha sido pisatadas dela sartean izan zen, ba, marchoak hiru betetzen ziren, ta aurten 50 urte betetzen ziren den ekitaldioso funkigarria ni e, suerte izanuen aniz ateko bueno, asko juntzen eta izan zen ikaragarria eta benetan ez dakite bideoak taolin ataditu dela be irrati eta bideo bat oso ona fiskat egun guztia hartzen bada ikasleak aktualita izan zen Ba, gira, askeneko aldean ez duen ikustan beste jende, bai, gazteak, eldu, ose adena, erri bezala eta polizia asesina, ez da, egiten giro bat oso, ostia, potentea, merezituten bezala, berroita marurtere bai da, zeagorobil bat, eta, eta hori ez, orduan, hori hasi zen, gero esan, e, bueno, marchoa sortzian beti, bai, adela, jasera, bai. Ba, ikitaldi pila daude azteuka era honetan ta genago eta, bueno, igandean A diegon, igandean mobilizazioa geongo dira arri ta hori no, no, no. eta gero paratzen da Eta gero, da, hombre, pues, eh, jamen egon da galiziko bat, pues, nola ez aipatzea, justo ba, amarrean ospatzen dugu, eh, odia da kloseu berri da galega, uh -huh. oza, sea, justo mila, mila eta irugaita bian frankismo eren garaian gravo batean akatuz zituzten bi, bi langile Ferrolen eta Arraskerosti, ba ospatzen da gure gure langilleen eguna. Baia, e, adibez horrekin, ba martxoak 3arekin lengunean hitza e, egin zutenean, esate zuten eh eiz zuten publikoki esate gorbitzalde, baina izan berzela martxoak 3i izan berzela Euskal Herriko maiatzata oh, bat, ez. O bat porque la eh, maiatzaba beteti itenda baina ez finaldia maiatzaba dit za un espile de no para que pixat ba izango zen ere por bueno, hartu benon guretzako egun hori da gure hmm. maiatzabatekoa eh uste ez duala urte pare bat, reconocito izan sandaya como bueno la que beti euki organizin Egun hori, como guria eta atratzen ginen kalera eta greabak eta olakoak egiten genuen gedo paruak Eta berrela bai Eta ja, pues, komodo dira, desletas galegas hartu zendea no, Inbestein eta, para. bueno, ba, animatzen dugu jendeari ba Beti bezala parte hartzea deialdeetan Badakigu beti bezala egingo da esko aldetan Eta gero, ire handietan, eta batzese de ferro lehen Beren omenez, ba, izango da ani ez? es? Mm -hmm. so, mm -hmm. Orzu, bueno, noi, espero noi, dugu horren ja, e eh, a marcha a gizartea ere odialako sei obrera eskadura. Ba, ya lotuta, eh, o sindikato andaluz del trabajo e eh, invergen una eh, gaur itzaldi bat, justu. Torrizien eh marcha kirurako ta zuen bidea Eta, bueno, eh eingen unetan inden charla bat, eh, lagoean eta atzo marruman eta gaur izango zen gastainon pixka bat aprozat behan bueno azkenean huelban zagater mugiarte ta juna indira ya bueno eh irratitik eta atzo e, gastainon ondu ginen beraiekin eta ba hiru grabaketa bat e, charletaseko kideei onorerik presio eta ta honentzungo dugu abentzaila hitzaldia ez baina bai ordu bateko No, oso goita, naite zan dena lanan inguruan hori, eh? eta gero eta, nola ez, ma, maramartxoak amazazpi no, Azkeneko partez eh, greba orokorba dago deituta, eta bueno, zintzilik ere dago greba zean ere parte hartzen, erriko eh? ba, grebako zean Eta, eta bermatzeko ere... Eh, Nola, egun berean, bai Dola ez, egun berean gertatzen den eta, bueno, ba, informazio... Beringo primera... da, ezea berezi bat, beringo da ez oh, eh, ya, bai. Saio berezi bat eh, Bagoizetikan, ba, bai. ba, piketetan, iblikogea, garranoak eta, bueno, pixat Baina Ba, le, ba, informatzeko bueno, Beti teguna, eta... zintzilik horregon da greba mm honetan -hmm. eta hau bueno, azken ba. urtetan indarraia ja berriz hartu dula eta buz... Ba, e, eta eta, eta, eta, eta... egia san, izela komite, oza, talde bate greba eta nahiko jende apuntatu gara, eh? Zamar batola gaude de greba eta oztean nahiko oza, zintziletika parte ere herrian egotean uste beste gauzutan ondo da gola gero ba, ba, ba, ba. Eta ba, gero... Eta gero... Bueno, ba, Greba, e, greba egin, osa, oso, interes, oso doa irratia, ez dakit zer, Olida. baina importantena kalean egon bentsat... e, lan ustea lantokietan eta parte hartza e... Eta eskonsumitu eta greba bat, ez jendea, bentsat, e, gero beti gaude, odaude jendea, eta berretan gaizkida godena Ez dakitzen, uste kagulamen, ba, aspaldi ez egiten greba orokorba, bueno, 2008an izan zen azkena E, bai, eh, bai, bai, bay, bai bai, bai. Bai, bay. bai. daude pintada 35 30 greba urria, urria eta bueno, e? ba, Bira, bai. zaki, teh, la, da de, eh, egiteko greba illa bai. Bueno, pentsa, un baita bagoitza bererara, atzikituko ezakela eh honetara ta ber eitzen dugu erakusten dugu badagola lagoran dikant sarean pulso eta gero ere, kasuaitatez, oez kasuaitatez, bakizute korrika bi urtean ben beniztaten dela, mm. justo aurten korrika dago, eta justo e, martsoak e, goitao, oh, ez daki orte e, bai, aztazke bai, matiak, ez daki e, guzti baina, bueno, martsoa bukaeran e, pasako da korrika aurre retatikan horan bai. ere Ba, hor orre orre da zintzilik no, lo, e, oh, los episodios bueno. de Marsailles todos los vale, hostia, de Marsailles eh, porque... da eh... bueno hau oso señaleona da hau da arazoa hau izateaz izatea baino o bueno, du gizarte bat Orende kan daukala, bueno, bihotza mai. bat eta upada egiten duela Baita, eta, mar, atxeta, eta atxera da fesat, e, itxaropena vai, dagoela, ze mekaguela ma, konakestak eh? e, aiendu hori da, bai, bai, bai eh, os ondo, eskerrakor daudela baina gaudela, zindu un listat hori ongiet horria eta, bueno, a ber, batzotan arazoa guztia iristea, eta gero etxeko eta iristea, baina zer de montre hau egin behar da zebestela jai daukago. eh ez da aukera bat eskutea edo no va no, no, eta hobe da eta... borrokatzea borrokatzen badugu agian galdu dezakegu baina mm. borrokatzen ez badugu jabanik no, galdu ez eta eta ustak gomendiak ulertza eta dan dago eta bueno hau dena hitzen duguna azken finean denak, denak antolatzen du herria ez de, de, dena dela mugimendu bike ba, porrika esa festa basimak da ere ez dago konfetikaren gero promocionatzen eh Hauzulana eta saligala itzaiten ere, kanola ez? Eh, atzo izan bai. zen, gaztañoko jaietako lehenengo jaibatzordea hori ere, bakizte beti, hauzulana Jaibatzordea ere, eta... Jaiba eta gore, boe, ba, zure, ba eiz, e... izan dugu notizit e, ba oso, oso lazgarria, ez? Ba, ba. Justo e, genuen e, atzo ba, e, lehenengo bilera eta, bueno, ba, e, juntza egu, astelenean, gondi bueno, gantetik astelenean, ba, hortzik, ba. ba, egan egin zuen la, gure hartetik, ba. e, John. Jon de hemen ezagutzen zute herrian, Jon teie, eta bueno, handik an, oso zaila da, bueno, guk, hemengoak ez, hemen hiruak hirua, esagutu dugu, bueno, ez dianik izan da gure txikia, gure jontxu, gure jontxu, gero sartu zen jende baton lapiskat gaza, baina beizan da, zagan 90 meretzi uste, baina gure... Gurekin beti hondura, gure bai, eta... zakitzen Beren farrak, di... bere farra bat ez ere Beren pertsona, a, asko ja. betetzen zu bai. e, Nabarituko eta, dugu. dugu Eta bueno, astelenetik bueno, ja, eba... Nabarituko dugu bere falta Eta, eta bueno, orikus zen ere ba, bueno, Egun berean Elkartu ginen oso, oso izan zen Oso onkigarria Asterenean ba, ningen denak entratu ginen Bapatean, eta bueno, kuginen ba, Ogoitapiko pertsona gehiago Jaibatzordekoak Gaur eixorta batekin ta, eta uzok, eh, jaietako zapiarekin familia onkitu zen ose, pixkat Jon esken benekin ematen zen hondo, ez daik nolazan zantzatxona bai. hori e, Eta bueno, zelden ba, ba, lekutik ba, Entzun zintzilik, eh? E, entzun zintzilik, hori da Entzun zintzilik Zintzilik zer ban baino gehiago infernon erentzuten da bai. Kasur hauetan askotan ba, itzak moz gelditzen dira bai. Baina agian egin dezakegun gauza ba, ederrena da ba, bueno, berak sinisten zuen gauza berdinetan jarraitzea, oh, yeah. eh? Jai batzordean edo sintzilik edo delakoa beste gizarte hobeago oh, yeah. baten gatik borrokatzen, oh, yeah. bere lekuko hartuz eta oh, yeah. eta eta segi aurrera, eh? Oh, yeah. Ezkerra geman, eh, mandako arengatik eh, Ostras, pena Baina eta... Gatzen, bueno, bere homenez Dai. Gero Topa egiten de... dugu Irratxa joan zehar Eta, eta igual gero pues, Baya, ba, Abesti txobat jarriko dugu bere homenez eta, bueno, Gure Dai. teknikoa ari da Eta Biatzen, no. ez es que, bueno, zen bat guztuko musika zitu, no, eh? eh? zen bat farra bota gendu eh? dartsatzen. Eta gero, es que, bueno, itzen godu. Ez es que zan es que adibidez, bea lengua aztean, bea beti betizen, asibaino lenzan, eh, taldean da, kaju teleguneko taldea, betizen. Bueno, zer, inberko dugu bilera, zan, lenengoa beti. No ezin godu, zan ben, da la hostia, eta. Vai, eta gero jaitxikilla, eta, pero... eta maritxu txikiak emberri du. Eta gero, jaitxikilla, eh? Eta, bueno, apayon, apa, bai. venga, eta gora guta gutarrakos. Eta, nada, guk, huelta maiko dugu, es? Bai? Beste, zea? Bai, asiko bea ya, ba, zerako izpilluko zailoarekin. IJ3 desaloge la silencia, como zena. Apalo, ikio cambio. Baila desalojar, estela de mi. Baila deso perreza. Baila deso perreza. Baila deso perreza. Baila deso perreza. Baila deso Olvidar Ha pasado tanto tiempo Las heridas eta te ispilua. Komentatu por motorrak badu atzerako ispilua. <tose> Ezin baita jakin lau seiteko. Ezro pasra izete. Ez simbait hakin noragoaz, non dikatos hakingabe. <tose> Vocara das procissadas internacionais. Razones de estado hacen perder a vuestra patria. Podeis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda. Sois Zatoste, el dragón, un buraquini, temoran de vida seda. Hundred para ser es biultzeko. Vivan los vida? No lo Memoria historikoa berreskuratzera. No xin. Jose eskutik. Bueno, pues a txarkospillo gaude eta ez dakiz ekarrigu gure Gure istu lari ega. a ber, zena bueno, preza... ba, e, e, Gure entzule maitei esango diegu, ba, normalean gure kriterioa dela Ba, saio batean egitea, ba, naziartekoa eta bestea euskal harrikoa Ta teorian, teorian, e, gaur euskal buruzko e, gai bat ekarri bergenun Baina aktualidadeak ere agintzen du, eta bueno, ez da bai e, ba, zere karri Eta, bueno, beti ere, ba, bueno, bitxia da, baina atzela begiratuz, baina gaur egunari buruz hitz egitea Eta, bueno, horkitu genuen e, gai bat, izango dela Guatemala, mila bederatzen da berroita malau mm -hmm. Bai, osuena, ezaguna egiten zaizue eh? Ie e, Guatemala kokatzea ja jakostatzen za ba. e, bueno, <laughs> e, e, Erta Amerikako, bueno, Erta beti ondur dira, ez? Gatatzka, bai, e, bai. edo, pixka atea, askatzeko... Bai. Zerzeak ez, eta, bueno, guerrilla, horzegon, nonazen zeak, unión revolucionaria nacional guatemalteka, urnge, baina, ziren batzuk, ziren batzuk, baina itzingo dugu, guerrilla hori sortu, baina askoz lehenago. Baina, baina, hau izan zen, bueno, gauzabat neko, ez ezaguna, eta oso esperientzia, interesgarria, eta menziak, estatu batuetako inteligentzia servitzua, egintzuen, bere lehenetariko operazio harrakastatxua ba izan zen. Gero hmm. aplikatu egin zutena Iranen, Mosade ba, presidentaren kontra, Txilen eh, em, bai, izuteen. orduan em, bitxia da, baina bueno, hemen emendaukau aurrekari bat oso, nahiko ez ezaguna, eta bueno, da piskate, nahi dugu ekarri, e, erakusteko historia bat oso interesgarria, hmm. zerren eta bueno, hor, zapustu egin zuten guatemalaak izan zuen moderni sartzeko aukera oberena, eta horrek goberarazten du Espainian bigarren errepublikarekin gertatutakoa Baina horrez gain, e, bertan gertatutako tik ba, e, Ego Amerikako eta munduko irortzaileek atera zituzten oso ondorio interesgarriak Oien artean, e, Argentinako pertsona bat e, Nor izan daiteke? Nor uste dezute? Berroita mal hauean, argentinarra, eh, medikua... Kamiseta eta... Txea, ebata... Eh, eh, ah, kamiseta eta bagartzen dena, baya, Ernesto gurendiokan ezen sentxe, baina Ernesto zuen izena, eta jadanik egina zeukan bere goa bidaia... amerikari e, e, bidaia. Bidaia, motuan. Motua. Baina, bueno, e, beste hurratz bat emango du, non? Eta guatemalan, bai, gaur kontatuko ditugun, e, bueno, kertak izunetan, Horregatikan, bueno... Em, ella sartzen gea gaian eta right. ikusiko dezute. Zaitukoen zue konbentzitzen gai interesgarria dela. Bueno, asteko beti ba angolarekin egin genun bezalaxe edo hrilanca edo tamilekin egin genun bezalaxe. Cocato de San Guatemala. A ver, isto eh geografía. A ver, Pablito. Prácticamente no sabes. Algo sabía, eh. <he, earlier. tablet> <Remo setzen> Baña, eh. vale. a, a, a baña, América, la... esta América, Guatemala, no. eh, eh, va, va, va, vale. Centro, Guatemala. A América, poli, oso. Eh, Ventaz.1, ¿está? Va aquí si, si da el Pacífico, es, si dal, eh, no, no, México requin, donde son, México eren igualdean, baina bai bi Bueno, orden, bueno, bai, ondoesan de Guatemala, bai, Hondurasekin. Guatemala, Guatemala. He viajado un poco por eso, más. No es por estudiar. Vote ta saber. Bueno, el chilipaucha, euskaro, eh. Guatemala hasta ko hitzak eh, ematen dizkute pistak. Eta Nahuatl hizkuntza eh Guatemalan hitzatik eh, eh, dator, ez? Ezua askoren lekua esan omen nahi du, hortik bai? Guatemala edo ba, esaten zuten ara joan zian espainola. Bueno, espainola, pillo badaude, o sea que imagina tú eh, conquistadore eh, nascarri ba nondik antoze ten asko. Es bueno, va a ba, Ertamريكا ko errialde e, bere hiriburuak e, Guatemala izena du y uh jendetsuena -huh. gente chuena da baitare eta bueno, muga egiten du Mexikorekin hego, o sea, Mexikoren hegoaldea, ba Guatemalaren iparra da. Eh, Hondurasekin egiten eh, du muga baita ere. Eh? Hondurasen iparra ba Guatemalaren egoa, El Salvadorrekin ere beren eh, Guatemalaren egoekialdean, bai? Eta mm. bai kosta dauka Ozeano Barerantz, hondiena eta eh, Karibichasora ba Hondurasko golkorantz badu hor ba kosta ba, txiki bat, bai? Ordun ba, bueno, herrialde herri hau herrialdeko Amerikako herrialderi populatuena da. Ba? Eta emesortzi milioi biztanle baino gehiago ditu e, bueno, 2008ko datua dira. Eta bueno, gaur egun, esan barra dago, Erta Amerikako herrialdea e, e, bueno, ekonomia hondiena dauka, eta bederatzi garrina da Latinoamerikan. O sea, que, bueno, gero, e, geografia a, bueno, soa nintza dauka. Bai, ba, bueno, kontua da menditsua da, en neurri handi batean, nez eta bueno, herrialdi txiki izan, baina e neko menditsua e askotariko ekosistema ditu, aurregatikant sortu entzan 80garrena e markadan, 80tan e markadan, isuki e patetako gerria. E eta bueno, gutxi gora bera, Portugal edo Egokorearen tamainan, edo ibiliko ibiliko da, bai? Hizkuntza uh -huh. ofiziala gaztelania da. Baina hogeita bizkuntza maia maila bai, e, e, zibilizazioa hor bo, sekulako da, dago... ondarea dauka eta Baitare xinka eta Karibeko garifuna Garifuna, dago zati bat, e, iten ba, dutela E, ja e, jute, da, aldatzen duten amaiati potentzen da bat ba batean dia como e, Jamaica amai zaudela ba, ingelesez bai, bai. eta da, kiston, bai etaena con da christon bai bai kontrastea. a contraste dago sativa teanos los rarifunas o rarifunas eta bueno ba kisute guatemala ba, historikoki be, beti herrimendikatu du ba e, belice hori ba, beraien partea zela en, baina mm -hmm. ingelesek E, e, kolonionizaatu zuten eta barro daukate erremenkazio zahar bat. Bueno, mm. Hasi gaite zen, bez, ba, gaurko gaia, zentratuko gea Guatemala mira beretzen da berrogeitamal hau baina e, aldetik aurreko kapitulak ikusi behartugu, ez, ba, ulertzeko zergatik berrogeitamalaboria haingarrantzitsua izan zen., bueno, asteko, e, ez ge aurrunek ego, baina emerizigarren mendian, Ba, justo Rufino Barrios, presidentea zegoen e, Eta emirazurtzen bai, dairoita mairu taleroita bos artean Gure bigarren karlistadaren garaian gutxi gara bera, Eta guatemalan kafearen laborantzat azpegitura garatu ziren Gare hartan Manuel Estrada Cabrera, presidentea izan zen e, e, mendie bukaerarekin, da mila bertzen da goi arte ba, txe, Eta gogaratu izan madarikatu hau, United Fruit Company Bai? Okay. E, Kompainia Unida de Fruta Enpresa estatu batu Guatemalan sartu Eta ozean obareko kostaldean platanoaren imperio ekonomiko bat eratu zuen Guatemalako lehen indar ekonomikoa bilakatuz Beraz, gogoratu ezazude izena hau United Fruit Company eh? e, e, Zerezan ondia eman godula bueno, Gari hartan, Guatemala oso atzeratuta zegoen, bai, ekonomikoki, politikoki eta bar, herri alden ekazaria, baina hau zezan, bauri, ba, ba terraten e, terrenoa, labo, monolaborantzan, oinarrituta, kafea eta, eta bananoak, eta hasieratik balurjabe oligarkiak, haien inderrain posatzen zuten eta haien legea, eta, bueno, ondoren, talde burgez batzuekin aginte ekonomikoa partekatu zuten, bai, baina hemen batez ere, ba, lur terraten Eh, hauek burguesakoek ekonomikoki modernizatuagoak izan arren baina pentsaera oligarkikoa zeukaten, bai? pixka hutsatu ziren Eta lur jaben mentalitatetik, eta, bueno, boterea modu despotikoan erabiltzen zuten, bai. Burgesak izan arren, ba, eskatasun burgesak ez ziren garatzen, ez oso modu despotikoan, diktadoreak pata bestearen atzetikan izan zituzten, bai. Guatemalako barne merkatua gutxi garatuta zegoen, baita ere, buiztanleri gutxiago zegoen, irumilioi bat izango ziren gariar, e, bai, gutxi gara eta landa inguruko langileen gehiengoa esplotazio latza pairatzen zuen, denbora luzez izaira feudaleko jarrerak, oza, sea, erdi haruan bezala, iran zutelarik, bai, gero ikusiko itugua adibide batzuk. Eta gero, pro, proletargo klasikoa ba oso, oso gutxi garatuta zegoen, bai. Ehm, Ogegarren mendian barrena, Milabetzerion dagoetan maiketik aurrera, ba Jorge Ubiko generala izan zen presidentea. bai? Eta huz esan militarra baitare, Guatemalako lurjabe oligarkiaren aldekoa guztiz, bai? Eta honek, ba, zer egiten zuen, ba, zer espero ezak egu, eh. ba, ba, sindikalistak eta oposizioa jazarri, E, leire fugaz edo ez legea erabiltzen zuen, molestatzen zuen arditik e, kentzeko eta, bueno, bideak ereki zituen bai, baina horretarako indigenak dezjabetzen zituen eta gainera aterazun lege bat, la lehi bia, biaria, bai, bide legea horri esker indigenak urtean eun egun baino gehiagoz, hau da, iru hilabete baino gehiago doan lan egin behar zuten eh gobernuaren obretarako eta baitare ba, nekazaritza finkandietan, cool. nee. bai. no, Eta kas bai, bai eta ba guztiak indigenak eta de, pobrea, oschuria, pues ninguno, bai, bueno, el lleva el látigo es. Cosillas, atzerriko Ubico ba Tserrrico egin zuen eta noski etekin ekonomiko ateratzen zuen. Bueno, ber, bai, sopresa bat, Zerbait espero desutena Ubico, Franco eta Hitlerren mireslea izan. Bai, eta bueno Guatemalako gizartea kontrolatzen zuen polizia aparatu handi bat garatu zuen bai protestatzen zuten aldiz ba, irakasleak eta funtzionarioak ba kaleratzen zitun eta egin zuen masiboki no se cortaban pelo cultura ba, arbuiatzen zuen bere esanetan poetak ba fusilatu den berziren bai eta segurazko bat baino gehiago fusilatu gara zuela baina baina oso sorpresa oso sorpresa oso otsana zen norekin Ipa, iparreko eh, jabearekin, no? el verdadero del, eh, jefe del rey del cortijo Amerikako estatutu batua bai? Eta bueno, bueno, hemen arazu txiki batzegoen Zekaro, esan dugu, Hitler eta Franco eh, miresten zituela Baina, karo, estatutu batuak, eh, Hitlerrekin borrokan zegoen Da Japonearekin, orduan, ba, bueno, en fin Japonia eta Alemania di, Guatemala Guerra de clatusion. Guah, impresionante, o sea, Más ridículo, no sé si se puede hacer, ¿eh? Bueno, España eh es... Azmar, sí de <ture> verdad, a ras de No, no, ahora sí, no, no, no, te... eh, no eh, eh, todavía <ture> te... eh, hay naiz ahorita, <ture> <que> no va patan, no le cartzen hacer lane swim y late tram. Va, va, va, Horida. Hemen, kont, kontu da, hemen kontresan bat zegoen, baina karo, bera ere, ba, en fin, estatu batuen menpez eta aliatuen mezu antifasista, biciaga, baina Guatemala lan ba, bueno, sustraia bota egin zuen gizartean ze, aresta, eta hau pizka kontraesankorra zen, eta ubikoren diktadura zalantzen jartzen lagundu zuen, ez? Gogeratu ezazute aliatuak zirela, Amerikako estatu batuak, ba bueno, oso mesu, eh, demokratikoa, e Britania un día, a beria demokratikoa, baina hirugarrena zen eh, sobit batasuena, ez eta mezua desde luego so so es kontua da. Giro honetan, bigarren mundugarra ba ikasleak antolatu egin ziren, eta baitare ba, burgesiaren artean be, zeuden pozik, eta inkuzo armadan ere ba, zeuden pozik e, ubiko e, diktadorearekin. Kontua da, egun batean, segertatu zan, zare mano. hamano. Bai, hau da, ba, mila betzen da berreo eta ekaineko, ekaineko manifestazio batean, Maria Txintxilla izeneko maistra bat tiroz egin zuten, Eta horrek, ba, ja egon ziren irlako asko, baina hau izan zen piskate, ba, azkenengo txantxa, ez? Yeah. Eta gainezke egin zuen edaluntzia, eta aserre borara batera egin zuen, eta, eh, bueno, ubiko, agentea utzi behar izan zuela, baina ubiko ere, bueno, uh -huh. e, juten da, baina usten du norbait, doxera, todo, todo atado iben atado, hake yeah, me suena, yeah. eta Ponceabaldes generala buru zuen triunbiratu militar bat karguan utzi zuen, baina, mm. bueno, Baina, horrek ez zuen egoera hobetu, ez? Eta hemen agertzen da izen bat, zer esan handia amango duela Jakobo Arbentz. Jakobo Arbentz kapitaina, bai? Ba, bueno, e, kapitaina hau, ba, gero itzen godu gehiago berari buruz, ba em batzar batean parte hartu zuen eta zenbait diputatuekin batera eta bueno, egobernua tropa bidali situen batzar hau desegiteko, baina lata gustiz ere ja beranduegizan lortu zuten antolatzea eta lortu egin zuten giroa sortzea, ba autezkunde autezkundei deialdi bat egitzera, egitera. Eta enpontzek ba bueno, behartua egontzen eta hemintzek autagai asko aurkeztu ziren, bai. Noski pontzek bere aurta, bere autagaiza ere aurkeztu zuen. Eta bueno, kontua da harbe Artekari lanak egin zituela, aitzindari zibilak, hau da, e, unibertsitarioak, intelektualak, di, e, diputatuak, eta armadako, ba, ofiziale aurrereko artean, eta, bueno, sortu egin zan Frente Unido Patriotiko, bai, eta hau Frente Unido Patriotiko, norko osatzen zuen, ba, Partido Renovazio Nazional, Frente Popular Libertador, eta Vanguardia, ez, hauek, ba, Ez e, ziren talde eskertiar klasikoak, batez ere zire hori zuten ikasleak, intelektualak edo uniberts, em, mm -hmm. unibertseteriak, e, baina eta bueno, hor ba, giro bat sortu egin zuten eta... E, e, eta gara jorretan, bai. jarraitzen zuten egoten e, satia hondi batean, ba, maia, indigenak eta hori dena, eta bai. gero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 Portagunismo bat, bat, bai? Eus, eus, eus, hondo, gaine arrazi guztia duzu. E, bueno, kontua da, e, guztiek, aurkestu ba, egin behar zuten autagaion bat, bai, ponzeren aurrean, eta guztiek bat egiten dute aurkesteko pertsonaniko berezia. Argentinan errebestera bizi zen, Unibertsietatiko irakasli bat Juan Jose Arebalo bai? Nahiko pertsona karizmatikoa Eta bueno, pertsona hau ba, Jorge Ubiiko Diktadorea, debekatu de egin zuen Arebalo idatztitako Eskola testu bat bai? e, Maten du, pedagogia liburuz idazten zuela Tipoa, humanista oso ondo Osondo egiten zuen Eta, bueno, sozialismo espirituela Bultzatzen zuen, ez? Piskate, idealismo alemaniara Hau, haber, marxista etzan Esan sozialista Uso, baina tipone benetan sinisten zitu, nori humanismoan eta benetako pro, em, em, em, progresoan eta, bueno, ikusiko dugu mm -hmm. Juan José Arevalo en presidenzia ah, bueno, spoiler, ya, esan dut <risa> ba, emango diola eh, guatemalari sekulako, sekulako bultzada positiva, bueno leik, este erikusiko dezute, ordu eh, bueno, eh, esen komunista, baina desde luego Juan José Arevalo, anticolonialista antimperialista suchuazan eh? uh -huh. gero ikusiko dugunez bueno, Ponce, Ponce hor jarretzen zula goberatu dela ubiko jarrita militar bat bere gobernua, ba, ostras, are balo ikusten du ba, benetako mehatxu gisa. Agian, benetan irabazi ditzakela hautezkundiak eta ona hemen e, aitor, ba, begira, indiarrak aipatu dituzu, baina askotan ere erabiltzen dute ba, indiarren egoeralatza edo E, bueno, alfabetatze gabezia edo falta eta bueno, antolatu egin zuen ponte indiarren manifestazioa undi bat, uh -huh. baina hauek manifestazioa hau matxetekin agertu ziren, pizkan mehatxu bezala eta bar, bai? Uh -huh. Eta orduan, bueno, ba, beldurra zabaltzeko. Bueno, kontua, bagirua, ikusten dezuten eko alderbeza, eta ha mila baderatzen da, berragoita lau garren urte horretan, urriaren batean, helinparzial egunkariaren zuzentaria, Eh, Elinparzial zan egunkari oso-oso eraginko, oza, mu, oso famatu, ah, jende, erreferentziazko egunkari bat, Alejandro Kordoba, ba, hile zuten. Mm -hmm. eta guztia sekiten hau gobernua izan zela, bai, eta, bueno, kontua da, e, hau detonatzaile bat izan zela, ja, jendia, zegoen nazka-nazka egina, eta, ja, ez da, ikusten bakarrik e, hautezkundiak egotea, inkluso, Arrizkoa dago, eponzek epontzek, sapuste horiek Eta arbenz, gogoratu, e, militarau, uh -huh. kapitainau, mba, azten da gobernoren aurka konspiratzen. Bai? Baina ez bakarri militarren kontu bat, un, un nuho pronunciaminto, zenbat egon dira, kuartelazos, esaten lebesarab, yeah. ez, hau da. Se hau e, kontaktua ditu, e, arriztean ikusi dugu, diputatokin, unibertsitarioekin, eta, bueno, saietzen e, dira egiten mugimendu militarra eta zibila, bai? Eta, bueno, hori ere errasteko, arbenz, militarra izateri utzi zion, bai? Eta, bueno, piskat errasteko, ez, e, e, mugimendu augustia. Universitarioekin itsegin zuen eta altxamendu bat prestatu zuten. Kontua da, ba, e, urriaren emeretzian irautza martxan jarri zen. Bueno, irautza baino altxamendu bat, baina, bueno, gori ikusiko dugu. Kontua da. Eh plana, plana, bat zeukaten, baina aurreratu egin zuten Zeusmo zeuzkaten gobernuak zerbait bazekiela eta bueno, mm -hmm. es desegiteko, ba esan zuten ba, aurrera eta Jakob Arbenz papera erabakigarria izan zuen kapitain honek, bai, Bueno, dimititutako kapitain honek, bai, baina Adies bazion kuartel bat horresko guardia, la guardia honor, mm -hmm. nahiko kuarte garrantzitsua san, ba berak konbentzitu militarrak eta kuartelaren ateak ireki zituen <coughs> eta ikaslei esan zieten juteko armak hartzeko, bai? Eta bueno, ikasleak ez bakarrik hori baizik eta, bueno, hainbeste arma zeuden eta momentukakoa <coughs> izan, junt ziren ondoko e, auzunera eta jendiari esaten, "Benga, etorri zaitezte armatu zaitezte, segutsi gora bera guztiak soldadu euskagitegatik, bazik iten arma, arma bat maniatzen." Uhum. Eta ere militar daude gurekin, esango dizuta enola maneiatu, eta, bueno, total, jende pillo bat armatu egin zela, kuartel horretan, eta, bueno, gainera, kuartel horretan artigiri eta tankeak noski. Artilleria eta tankeak Ay. ezin daiteke ikasikoen un tutorial de YouTube que no había YouTube en aquella época, baina gutxienez, vale, batzu fusilak eraman eta militarrak beste amaiatuko dute, bai? Bueno, kontua da, leku estrategikoetan kokatu zituzten, hiriburuan, eta iroutzelek, ba, gobernuaren aldeko kuartela bombardatu zituzten, artilleriarekin, Zama, eh? eta, eta bai, jode, justen so, duzu, bera, so, so, so, be, be, be, kañonazos, be, ozea, be, be, be, be, be, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, mala y ahora <laughs> eh, Nola gertatzen da kontatzen baida. ez bada ez Bae. da ez existirtu Oi bai eh, baina sekulakoekin zuten eta Kuba horrendi orain ez da gertatu eh, Ez da Nicaragua esta eh baina baida, ba. bueno ba, begira ba kontua da ba borrokak iramzuten gabozean eta azkenean ba bombardatzen aiziera gobernuare leialak ziren Sanjo leialadasen San ba, asmatu egin zuten eh, bueno, eh bolbora edo munizioen biltegian est egiten du, egundoko estanda hartzen du eta bueno, azkenen errenditzen da bai, orduan, le, ponze lehen dakariakuko egiten dio eta irehurtzak arrakasti izan zuen por fin, <laughs> una victoria popular <laughs> hain dira raroak hain dira raroak, haindira raroak ba. en fin, pura poesia oyentes, eh? urtsi entzun duzu eh? <laughs> bueno, kontua da ba, hemen ere alde positiboa eta Asko esaten du berrietas, ze begira aser apostu arrisku da armak banatzea, ze banatze dituzu baina gero berreskuratu, bueno, en fin, ba bai. da, ez zela anarkiarik egon. Unibertsitarioak eta maizuek guardia zibiko antolatu zuten polizia zopresa desagertu egin zan. Claro, guztiar torturatzeile eta represioreak ziren, ba, esan zuten piespake oskiero. Ordu, utxune hori, ba, bete egin behar zan. Bueno, total, ba, guardia zibikoenek antolatu zuen, alkondara zuria eta besokoekin, eta e, ba, funtzionaten zuen, egon zan giro oso oso polita, Guatemala eta jendia e, ja sentitzen zuen nazcanteba gainetikan kendu zutela eta itzaropen handia zeukaten etorkizun e, etorkizunean. Ordun, gobernu batzorde irauntzele bat eratu zuten, hemintxe Jorge Torriello, sektore zibilagatik, Francisco Javier Arana Maiorra, au Arana, <laughs> euskara bizena, bai, ba, militarren gandik, militarrengandik, ba, eta Ibilizan, eta Jacobo Arbenz kapitaina. Kusten dut utzi erplikatzen da izen hau Jacobo Arbenz. E, bai. Bueno, Ba, John Andreok, Guatemala kustu ere lehen aldi azan benetan demokratikoa eh, zela, bai? Bueno, matxina da, ugasen astertzera. Zer izan zen? Bai, ba, bueno, izan zen, nola betere esan bar dugu elite burgez batek zuzendu zuela, bau, ejendea lagundu zuen eta bar, Baina garbi batez ikusi dugu diputatuak, nortzi joan unibertsitatera gara jartan, ba, jendea, altzuena, ez, eta armadaren sektore batzuk. Baina hemen bultzatzen dutena, da kapitalismo modernu bat, oza, ez dute sozialismoa eskatzen. Es que si en estas capitalismo israelisten san casi jarreras eh, erdi sasi, sasi feudala, ¿vais? Mm -hmm. Etan demokrazia politikoa, formala, eh, benetako uteskundea, benetako botere banaketa eta, ta bueno, luego ya veremos. Eta eta eta eskubide eh, sozialak, ez? Bueno, bari hori garatzeko beharrezko baldintzak sortzeko azmoz, gogoratzen du asko frantziar irautzari, bai? Mm. Edo incluso estatu batuak independenzial mm. eh, eskuratzeko egin zuten, eh, bueno, so, irautza hori. Yeah. Bueno, Asamela konstituzio egile bat osatu zuten, da gero hauteskunde demokratikoa deitu zituzten, benetako hautezkundeak. Urriako gehiago hautezkundeetan, <risa> urriko, urriko irautza konturatzen zarete? <risa> Una, <risa> birra. Birra. <risa> Una <birra más. risa> Bueno, la larga sombra Bueno, <risa> brendeo, oh, txiste txarba de, de entzuleo oh, maiteo oh, Urriako goiko hautezkunde eta matxinaaren asierako batasuna Ja igatzen azten da bai? <risa> e, Joeraz berdina daude Eta hemen agertzen da, bueno, agertzen dira Konservadorea baitare, utagaiba daukate Adrian Rezinos, ordezkatzen duela Baina honek galtzen ditu hautezkundeak Eta gainera tipo hau izan zen aurreko go gobernuko Guatemalako enbasadorea estatu batuetan, o sakia, m, mm, norako zan, baina Juan José Arebaro irabazten du. Los dos primeros años de mi gobierno culminaron con la promulgación y de un código del trabajo llamado a fortalecer la vida democrática al mismo tiempo de hacer fermentar con nuevos fermentos la economía patriarcal en Colombia así como a dignificar individuos y familias en los grandes estratos sociales de los trabajadores. Bien pronto empezaron a sentirse los efectos del nuevo texto legal. Mientras los trabajadores y campesinos veían realizado sus sueños de igualdad jurídica y marcados los comienzos de su liberación económica, los empresarios africanizantes del Caribe Movilizaron dentro y fuera de Guatemala todos sus elementos en la más poderosa investida que se haya llevado durante cuatro años contra un gobierno latinoamericano. El feudalismo criollo, que dos años atrás pedía democracia y libertades individuales, se mostró defraudado e indignado por la manera que mi gobierno entendía la democracia y exageraba las libertades. Los magnates del banano, son nacionales de Roosevelt, se rebelaron ante la audacia de un presidente centroamericano que ponía en igualdad de condiciones jurídicas a su contrapartes guatemaltecas con las honorables familias y las honorables familias de los exportadores. Enfaja inmediata de estos poderes surgió un pacto de guerra contra el navalista. Pero al mismo tiempo nuestras mayorías populares tocadas de entusiasmo por la realidad de la ley libertadora organizaron sus fuerzas en profundidad de tropas y se dispusieron a saludar los humos el pueblo del trabajo entró a ser propiedad popular el 1 de mayo de 1947 Bueno, va Arévalo en... Bosken eguneko larrogeita zeia, lortu zuen, larrogeita zeia, bai? Mila e, beratzerun da berrogeita bosteko hautezkondetan. E, Guatemala lehen presidente demokratikoa izan zen. Jacobo Arbenz, lehen arestean nahi petutakoa, defentsa ministroa izendatu zuen, bai? Eta, bueno, legealdia amaitzea lortu zuen hori bai esan esanberra dago, 32 estatuko lpe saiakerari aurre egin behar izan sizkioa, ah, ¿vale? O sea que Es da, bro, se dice pronto, eh? Mavi Eh, bueno, Em... Zer bat demoral? O sea, demoral... Ba, ja. ba, hemen, kontatu dezagun, berrogeita bostetik, bueno, berrogeita lautik, berrogeita claro. maikara, gutxe gara. O sea, egun batetik bestera egin zuten autoskundeak, eta gero iruia betaren edo lo. Eta, ja, lehen biziko zeiakena. Ogeita zenbat, e, kolpes, sí, zeiakena. Bai, ogeita amabi. Ah, bueno. sí, bai, sí, bai. tota. Impresionante. Baina, bueno, kontua da. Mira... Na, no, nazioa. Bai, bai, bai, bai. argi eta garbi. Konsorreak la zion. Ba, <laughs> baina, diraazten du, bere, benetan, au, bakarrik izan egun bateko lore bat, baizik Oye. eta ola, bai, bai, azkotz, bai, orri da, bazegola zerbait xendua, eta jendea heltzen ziola, eta bueno, hare baloren iza eraz, unibertsitateko gizon bat, eta bat batean autokatzen zaio, eta bueno, eusten dio, ez, e, Prezi asko izango zituen, ikusiko degunez. Beren, alemaner idealismo tradizio kontservadorenetan ezitua izan zen, Socialismo espiritual en adecuación sí, socialismo, socialismo espiritual, espiritual Hostia Creiak erabia uido todo, baina tira, en fin eh, Ni uste noen, espiritu sozialista, bai, entzuna neukam Baina no, sozialismo espirituala, bueno, tira, eh, ez du gehiagisak onduen no, Beste batera kutsiko vai. dugu vai. Baina, bueno, monolaborantzaren, zein latifundismoaren sama Arintzeko eh, lurra, era uzenago batean, banatuko lukeen ikazalea reforma bat no, beharrezkoa zen una agradio, bai, no, bai, bai, no. Baina, baina, gauza bat, esatea, beste gauza praktika praktikera eramatea no, Bagizuen ba. hau praktika eramatekoaren aldekoa izan. Orduan ba, Arebalok dena den, Arebalok bultzatutako erreforman, Guatemalari nori egin zion eragin? Ba, goreratu, ba, han bertan Alemanearrak bizi ziren, goreratu Ubikok gerra deklaratu ziola Alemaniari, ba, estatubatuak gerran zegoelako Alemanerekin mm -hmm. eta bueno, haien lurre lurrak ba erabili zituzten, bueno, ba, kentzeko eta banatzeko em, em artean. Ordun, eh e, eta nazizalei salei eragin zien. Ordun, bueno, burgesia zuen protestatu geilegi. Baina gero ikusiko dugu Jakob Harben sakontzerakoan ordun bai jarriko dira, bueno, oso oso urduri bai? bueno, dena den kontua da zerbait egiten duela. Bestalde, sistema politikoaren demokratizazioaren ildoan erabaki garrantzitsuak hartu zituen, bai? Konstituzio berri bat, mila betzen da berroita bosteko martxeoan, sartu zen indarrean, eta besteak beste, ba, estatuaren bore, botere banaketa, boterearen txandaka, txandaka garritasuna, eta emakumearen boskatzeko eskubidea esarri zen lehenbiziko aldiz. bai? Alderdi politikoak, mugari gabe, sortzeko aukera eman zuen baitare. Orduan, karo, gogoratu behar dugu, orduan arte, guatemalako politika, zan, diktadura, eta eta bestelik ez, ez zituzten ez da formak ere gordetzen. Ba bueno, enmentxe, atera zan, guatemalaren historian izandako konstituzio aurrerako jena. gobernuak, nekazarien, indigenen kooperatibak, indijeren, aito, kooperatibak eratzen lagundu zuen, nekazarien nahi eta eskolana debekatu zuen, gogoratu, lehen no? Nona lan egin behar zuten. Hori ba, da, eta eh? eh? karo, hemen eh? asten arazoak. Lur jabe handien lurrak usurpatzea debekatu egin zuen, udara autonomia, uneabertzitateko autonomia eratu zituen, landa lanbide lanbideziketako, tabarretako programak, Guatemala nazioarteko izarmen garrantzitsu behia eziki sitzaien Antropologia eta Historia Institutua, eratu zuen Indigenista Instituto Nacionala. Hau da garrantzia ematen zien e, e, indigenen historia ohiturei eta baren lehen biziko aldiz egiten dela. Orkestra sinfoniko Nazionala, Arte derren eskola, Claro, uni culturaesco pertsuna bazan. O sea, se se balgauza en temporada cuchía. Eh? Es, claro, es que es que, goen, vai, vai, que vai, vai, vai, es que eninga besegó, en dena gite que segóen, es mucho margen. Claro, y, oh, oh, y, oh, y no, no, no pidas más. Guatemala besbatza nacionala, Guatemalaren baleta sortu zituen Kostu txikiko argitalpen politika egin Bain, zen Baina zio piskat e, zarrun Egitura no, atzeko e, e, ebitura, noski, Eta kultura ez da Karria beratzen kontu bat, baizik eta zabaltzeko Eta bar eta, bueno, kontua da Kostu txikiko argitalpen politika Egin zen, hau da, errikulturaren liburu tegia Liburu merkeak Banatzeko, e, hurriaren Ogeia, san e, e, izena Editorialarena Iri olimpikoa eraiki zen, eta por zerto Orain diga inditu gabea E, e, Begira urtea igaro direla, e, eta ez dute e, gainditu, garri hartan, kirolaren alde egindako hiri e, iriau. Atzerre, bueno, baitare, atzerreko alkulariak ekarri ziren, gai ezberdin artean, ba, guatemalari sekulako bultzada mateko, aurrein eta jantokiak, bai, aurrentzako ospitalea, puerto barrio zen baitare. Bueno, orduan ikusten dezute erabaki handiak eta erabaki txikiagoak, baina bueno, sekulako e, itxura aldaketa emantzion Guatemalari. Noski, noski, hau ezen guztien gustokoa, bai? Langilearen kodeak, osea, koderi gabe zeuden langileak. Mila o sea, 1947 da berrogeita zazpian el e, langileen kodeak eta kode honek, karo, lenen esan dugu ezela existitzen. Ba, langile, langileria, bai, nekazari, langileak bai, nekazariak ziren, right. baina, karo, mm, oinarri materialak, ba, ez ziren esistitzen, right. eta hori gabe, usaren, nola, nola esistikutu da. Eusarmenarik eta ez ziren, ni mucho menos. Karo, orduan, no. gauza falta ziren, orduan, karo, langilean antolaketa erraztu egin zuen, izan zen piskat alderantziz. Beste tokitan izan zen langile mugimenduak lortzen dula, right. ateratzea right. langileko de behar bezalakoak, Europan, industrializatutako tokietan, baina da alderantziz. Langileko deak izango da errastuko duena langileria, ant, langileriaren antolaketa, bai? Eta, bueno, du langile antolaketa greba eskubidea utzieneko soldatak sindikatuan parte hartzeko aukera onartu egin zuen ordura arte etzeguela. Gizartea segurantza sortu zen, baita eh? Bai, ugazabe kuota kezarris, por dios, gizartea segurua eratzeko, alfabetetzearen aldeko kanpaina bat ere abian jarri zen. Karitate ekintzak egiten zituzten damak grisen talde batek kanpaina hau zuen klase borroka sustatzeko kanpaina bat zelako, ze? Osea, eh? Osea kultura eta eh, eta eh, alfabetatzea da, bai, da ah, irautzailea, eh? En fin, Dira, Alata Gústiz ere, Lankodiak Landa inguruko langileen uniko 15ari zion era, eragin egin, gehiengoa antolaketari zein babesikabeko kafe bitzailak baitzi ziren, eh? Beraz, lagunak sei garrantzitsuak dira langileok antolatzea. Landa, baina bai Sansen fisial lehengo aldiz saiakerat egin zela, ba, ba, ba, ba, eta sea baino gehiago, 10 urte ez Guatemala izango du ya... uh, une oso oso grossoa gainean estatuen boteretik. Da, Sobretot, da, da, normalan beti izaten da, herria boi, da, no, er, da, eskatzen du, bai, da, jose txoa ipatu duna, alrebez izan da Baitxia, baitxia bai. bai. e, Eta, bueno, hemen txe, ikusten dugun, e, lan denguruko soldatak neke sobera egin zuten Eta adebalo, kezuen esplotazio eta azpigarapenerako mendei, bulta mateko, ezinbestikoa zen, nekazale nek erfoa sakonik burutu Baina ere balok, utxiko zuen tokian, Jacobo arben jarraituko du. Horregatikan gertatuko da, gertatuko dena, bai? Bueno, Mariano Roseli aireia, no? Gogoratu ezazute izen, hau, Guatemalako Eliza Katolikoko hartzap ezpikuaza. Bueno. Bai? Eta zer esango du, postuko da? Esango du, Aleluia ze ondo, bazan garaia? Ko la Iglesia mosto pues, no. Pulpitutik pulpi lanaren kodearen aurka aritu zen, Ezarritako entzune, no es loper daiz, ezarritako sortzi orduko lanaldiak alferkeria sustatuko zuelako. No jodas. Osea, bera, ez duela, no, no pega un pala al agua, eta esaten bestei, sortze hor duko, o sortze sea, hor cortando caña, o sea, u, u. Eh, bananoak, osea, y al señorito, al señor le parede que, bueno, alferquería, impresionante bueno, bueno, eh, Ganaionetan, bilei induen legeretan Absolutamente e, no, ba, ba, ba, re, ba, Baina azo. besteak nieez, eh, bestiak Eta, por cierto, zer ezaten zun, saspigarren egune kor denketa, hau da jaiegunarena. Bai. Bueno, Horri buruz zer esaten zuen, ezela lan eguna Atxer deneguna zela eta beraz, enpresaburuek zergatik ordendu behar zuten, hori Ezela bidezkoa bai? o sea, e, Gainera, <gülüyor> ez zuten zertan langile ordindu behar, hau, hartzapa espiku bat bai? Artzapa espikoa eh, Mutxas graziaz, en fin jo, Tira, txarra. Ordun duen, eh, gobernuak, ospitaleak militarizatzearekin no, mehatzatu no? behar izan zuten no es lo perdaiz, eh? Gobernuak, hospitalak militarizetzearekin mehatxatu zergatik, ba, medikuen matxinada bat sustatu zelako. Gizartea seguruarekin, bezero galduko zituzte lako, beldur zirelako. Eta esaten zuten, hau da, medikuntzaren sozializazioa, hau da. bestitz batzuetan, komunismoa. bai, bai. oza, impresionante. Hostia, eh? bueno. bueno, bai, kusten dugu, koleglesean mostopak. Heu. Bueno, ordun. Ala eta guztiz ere, arebalo derrigorzko errentaminduen legearen bitartez, hau mila bederatzen da berroita bederatzean, mm -hmm. lur jabehi nekazari ere biligabeko lurrak alokatzera behartu zituen. No, bai? no. Erabilik gabekoak, bai, ez bai, da, bai, bai. ez ez, ez eh, kentzen dizkilo apurtzen zaitu, no, no, jo, pe, goazen haurin hau, hau, bolta bat ematea. Eta mentze, United Fruit Companyk arebalo presionatu zuen, lan neurriak bertan behera usteko, osea, ze hau sardia ez, enpresa bat etortzen da zure bulegora, zu presidente e, e, legitimo bazarela, eta saten dizu, no sekortan pelo, eta ez ez, lan neurriak hendu, eta estatu batuetan aurkako kanpaina hasi zuten bultzatzen, e, United Front Companykoak. Hare balok, Boaz Walton Long, embasadore, estatu batuar lotxagabeari, ze, ustezuten ed edonorrekin ari zirelizketan, hau ze esan zion. Guatemalak beti jarraituko du estatu batuen ondoan, baina zutik ez belauniko. No, no, no. Toma goma, bai? Toma goma. Eta, bueno, egitzi eh, izan, beste barjaudere bat, emirabetzen eh, da berroita sortzean, Richard Patterson, mm. bai, hau Jugoslavian eh, enbesadore izan dagoazan, eh, Tito, ezabutuko zuen, imaginatzen dut, bueno, ba, bidale egintzuten eta arebalo presionatu zuen, zinkortar zuen pelo, lan kodea endergabetzeko. Eta ez bakarrik hori, gobernuko hanbea funtzionalu kargutik entzeko komunistako misirelako, eta enpresa estatu batu aldeko petroiolegiak alderrikatzeko. Bueno, bahare balo, zer egin zun, erretiratzea behartu zuen. Eta estatu batuetako agregatu militarra kanporatu zuen Guatemalaetik gobernuaren esaiekin zuen loturagatik Jan Andreok ordurarte Latin Amerikako gobernurik ez zen ausartu hori mm. egitera. Ostia. eta Guatemala txiki txikia zan ni Brasil ni Argentina asko san diegu Guatemala eta Mexiko ere ez zen ausartu hori gitera Osea ke Bueno, ordun, noiz benka edo, historia polita dira, eh? Baina polita dira, ja, bai. Bueno, behar bezalako, eskene, nire flipatzen. Total, sistema politikoaren demokratizazioari esker, lehen aldiz, herri antolakuntzarako baldintza egokiak sortu ziren. Edoagia, nobe esan da, sindikatu benekasarien, zainikaslen antolakuntzaren azkundea, bizitza politikoaren, piskanakako demokratizazioaren baldintza izan zen. Bai. Ordun pizkat bata besteari elikatu zio, bai? Baina claro, baldin badau kasu saiatzen aldaketa batzuk egiten, baina ez dago inor kalean hori sostengatu edo bultzatzen duena, ordun bata bestea elikatzen zuten, es, norbait esateko. Sortzen da em, giro egokia, e, ekosistema politiko bat hori, bueno, gora egiteko, ezta? Eta, bueno... Eta ikusten e, e, ba? eren dudanez, hau dena gertatzen ari zen bitartean, susurratzen da, bueno, hitzain dugu dena, kultura, esdaki zer dena, pixat hori, legeak, baina nire ez dakit egertzitantzeko bat, ez bat egon gozien zer, bai. Bai, bai, bai, bai. Eta hemen ez da, bentsat ere, zabaitzen zuen horren nal. Bai, emkaro, Jakoboak, bai. Eta, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Bai, hemen dena den e, alde positiboa da, da, da. jako barbentza e, ordezkatzen zuen sektori hori piskat hau bultzatu egin zuena eta desde lago, esan barra dago, armada beti ez da egon herriaren kontra. Da, da, da. Toki, Espainian bai. Da. Bueno, Baina diz Portugalen gogoratu Gabellinen ba, eh, eh irautza. Venezuela, bai, Venezuela, Cuba, Cuba, txalda, Cuba ya ba, medirás, armadari gabe, eh, ba, en fin, eta ba, beste toki askotan ba, sorionak, justo bueno, dato, rengunean, desde 13 urte junzela, es, ba, militarra hacen. Ordun, eh, askotan ere, bueno, eh, gausak ba, ere, latibizak, ere, Burkina fasontari tari ere, adidez, ba, bai, bai, bai, bai. Eta bueno, gogoratu esas <laughs> desagonen Donostia 96an, se kula co borroka que Euskogodarozte antolatu zuena, kandidoz azeta zuen izena Kapitan, abertza, Euskal abertzale bat kapitaina zela Espainiara armadan, baina e, hortzegoen, eh, a, goen, eh? Bueno, en fin, Dara, no ba, baina eta ez beti salbo izaten Kasu honetan oraindik badira ikusten dugu, aitor, arrazoia duzu, sektore batzuk eh, armadan Nola behit, ba, besa maten ziaten. Beste da ere balu, etxun irango, ez da bini dut. Horten dugu, nolako lekutan beti atatzen da, onduzen, bai, bai. o atxilaketak, o desagertenak, o... Baina bai, bai, Zeratzen... ikusiko dugu gauzak kaldatuko bai, bai, bai, direla, tamalez. Bai, bai, bai. Orduan, e, ikusten dugu, nola, gobernutik lurjaben ordezkariak, kentxeak gauza dela lurjabeak gobernuan, bai? Gobernueko egitura administratiboan erdi mailako eta maila txikiko burgesiaren parte hartzea ekarri zuen, baina alderdi demokratikoen zuz, baita, baita alderdi demokratikoen susendaritzan, Frente Popular Libertador, Partido Acción Revolucionaria eta geroago gu, gu, gu, gogoratu izen hau, Partido Guatemalteco del okay. zela, Alderdi Komunistaren izena, bai? Okay. Ordun, jendea usartzea, bueno, bide bueno, bidemateko beste modu batean egiteko. Eta herri hor karguetan zein kulturako giro sortzailetan ere. Augustia, arebalismoa osatu zuen, gutxi gora bera. Bueno, ordu, beste haremu batean, kanpo politika, zer egin zuen eh, Juan Jose Arebalo? Bueno, ba, guatemalak ba, zeukan breteina hondiarekin, historikoki, beste, <laughs> zein imperialistak, ba, lizkarra zahar bat, belize, belize, gaur egun estatu bada, baina garehatan, Honduras-Britanika, baina guatemalak esaten zuen, hau eh, au Guatemala da. Mm -hmm. El desembarcó zuen. Ordun, bereekin daukate afera hau, ez? Eta Guatemala beti bere lurralditzat hartu du. Eta bueno, aldarrikapen hau e, ba, e, al e, bueno, aldarrikapen historik bultzada berri bat emate erabaki zuen eta ezen kasu bakarra izan, Kogoratu, arebalo, non egon zen herbesteratua? Bai, Argentina. Eta Argentina ze afera dauka norzuk eta ingelesekin. Bae, Malbinak, bae, bae, bae. Bae, orduan, ba, gari hartan Argentinak, Malbina, zuarteak eta Penintxula Antartikoa aldarrikatzen zituen Txilek Penintxula Antartikoa ere aldarrikatzen zuen eta Venezuelaak, ah, elezkibo Guiana El ingelesa exactamente. Bae. Orduan, hemen eh, gauzak batzu garendekan konpondu gabe daude bae. Eta Bretein handiak Amerikako kontinentian zituen interesak defendatzeko Bai, estatu hitz egiten dute demokrazia zasksatasunez, baina koloniak nere dituzte bai. mantendu komo osea, estatu batuek laguntzaren beharra zuela uhartu zen. Hau lortzeko zer esaten zuen? Ba, diplomático britainarra kargu di hau erabiltzen zuten Britaniar inperioren aurkakoak, Sovietar komunistaren aliatuak zirena. Joder, ya, en fin, eh, baio, baio. Eta hor jarretzen dute, nu bueno, tinen nombre, maina, en fin. Orduan, Guatemalako ko mirabertzen da berroita bosteko konstituzioan, belize, lurraldo guatemala zela itortzen zen. Eta geroago beste konstituzioetan ere mantendu eginda itorpen haue. Eh? Mirabertzen da berroita zeian nazioarteko salaketa egintzen, eta mirabertzen da berroita bosteko martxoak amai duan, berreta inandiak onarte zintzat jozuen. ...Guatemalaren aldarrik apena, beli zelo horrelein baitzen. Osea, non dagoen bretain handia eta non nondagoen Guatemala. Iri dile, que no, ez es que, dutxarik ez daukat, eh? Bueno, total, mila betzen da berritasiko urtarelean bretain handia... ...erantzun zuen naziubatuaren sortu berriak zirela, por zirto... ...kartaren hogeita amasei iru artikuloen arabera... ...lizkarra naziarteko justizia gortera bideratu behar zizela. ...Guatemalak bere doztasuna eman zuelarik, bai? Eta, bueno, bantua da, mirabetzin da perroita sortxiko xeilean breteinar Enbasadara belize erasotzeko Guatemaltarren asmoi buruzko zurrumuruak iritsi ziren. Bueno, gezurra ziren, baina Britina handiak hautzaki horrekin belizeera bi guda hitasontzi bidali zituen baita tropak ere. Orduun arebalok ukatu zituen surrumururuak ingelesen jonkabidea provokaziziotzat salatu, eztu, mm. mezuena. Mm, eh? me <laughs> eh? bai. Estatu batuen laguntza eskatu zuen ala baina Estatu batuen erantzun ofiziala epela izan zen, Estatu batua Bretnia hundia itsasontzia kentzeko konbentzitu situen baina Truman administrazioa goberatu Truman Hei. bi bomba atomiko botazituen Hiroshima eta no. zibilen eh, kontra, no. eh un gran demokrata. No. eta arebaloren arteko harremanak auldu egin ziren. Bueno, garbi hartan nagunok Estatu batuak, komunismoren erakuntzarekin keskatuta edo obsesionatuta zeuden gu daotza, hasi berria zen, e, Europa satitu berri zuen, eta en mila betzien da berroita bederatzean, Txinan, ba, mao, herri e, errepublika aldarrikatu zuen. Bai, arebalo inguruko herrialdeetan eta gainera, bueno, gero ikusiko dugu, Koreako gerra estantak ingo duela, gerrezian ere ja hostiaka zeuden, gerra zibilean eta jankiak esku hartzen. Eta bueno, claro, bai, are... no, bai. Anki, bai. <gülüyor> <geleza>. En fin. <gülüyor> La, osea, bai. Bueno, total. Bai, bai, bai. Bai, bai, Azkenean zenbad tortzen da honeta, go lenguraren gero eta zatez hori. Perspektiva pizkat izateko, bai, bai. Eta hainbat gauzak ez dire aldatzen. Arévalo inguruko herrialdeetan agintean zeuden diktadura kritikatzen zituen baitare, ere, hango erbesteratu politikoei laguntza eskeiniz. Hori zela eta 56tik aurrera Errepublika Dominikarreko La Rafael Leonidas Trujillo Olen, eta Nikaraguako Otacho Somoza, estatu batuetako gobernua arebalo komunista zela konbentzitzeko aleginak egin zituzten. Eh, ez da nafastciosu moderada. Bai, el padre, nasta, el padre hostia, Tacho cara, Somoza, el eh, paputxi, eh? En fin, <laughs> bueno, <laughs> no me hagas, hablar, eh? no me hagas hablar, <laughs> que, en fin, Escutis Falchuak Eskutuan eman ziren prentsari, Guatemala Vaticanorekin harreman diplomatikoak eteteko asmoa zuelaren zurrumurua zabaldu zen eta, bueno, Guatemala tastatu baten artean, arteko harremanak asko kertu ziren. Urte horren bukaeran Washingtonek Guatemalako gobernuari armak esizkiola bidaliko esantzion, bai? Bueno. Más de 15 pilalbas esta vez formando enorme valla en el camino del aeropuerto a la ciudad. Al paso de la comitiva el coronel Arbenz recibe el efusivo saludo del pueblo. Partís recordado en exaltación simbólica a través de la lucha que encara la clase trabajadora. Ofrece a su auditorio un mensaje de salutación de todos los departamentos guatemaltecos. Con júbilo que raya en la locura miles de hombres y mujeres se interponen al paso de la comitiva vitoreando al candidato popular, al soldado de la revolución al hombre en el cual confía Guatemala sus destinos de pueblo libre y soberano, de país progresista y generoso. Un campesino del departamento del Quiché traduce el discurso del candidato a la lengua Quiché a los campesinos que desde lejanos rincones llegaron para tomar parte entusiasta en la décima primera concentración de la alianza popular arvencista. Como corolario de este acto cívico de trascendental importancia para la vida política de Guatemala, el candidato de Unidad Nacional, Coronel Árbens, pronuncia conceptuoso discurso en el que enfoca realísticamente los múltiples problemas de las comunidades indígenas, de las unidades de producción y de la ciudadanía en general, proponiendo soluciones que tienen por base la reforma agraria democrática como fuente de prosperidad y bienestar para todos los guatemaltecos. El Coronel Arbenz puntualiza en su discurso los aspectos más trascendentales de la vida nacional. Ofrece resolver el problema de la vivienda de los trabajadores. Se refiere a la reforma agraria y a la justa retribución del trabajo. Con relación al capital extranjero, manifiesta que no se opondrá a él, en tanto que signifique progreso para el país y que no atente contra la soberanía nacional ni afecte derechos inalienables de Guatemala. ofrece seguir tratando democráticamente Aún a los enemigos que atacan por medios reprobables ofrece resolver el problema de las perapases Y manifiesta que cuidará de que el campesino indígena sea tratado con la justicia que hasta ahora se le ha negado El coronel Arbenz, candidato del pueblo Enciende la esperanza en una vida más justa, más llevadera y más humana Hasta el último rincón de Guatemala eh, Jacobo Arbenz, Jacobo Arbenz Guzmán Itzeigendugu berari buruz egin dugu arebar buruz, baina berriz ere biskata atzerarekin behar dugu eta kokatu pertsona hau. bai bere jatorriaz, e, bueno, e, bere inguruan gauza asko gertatuko dira e, geusiako ikusiko dugunnez. Bai? Baina goberatu go geratu ba, historia fakto ezberdinak egiten dute eta giza faktorea ere existitzen da. Jakob Barben Guzman milaabatzen da amairuan jaioan eta milaberatzen da hiudige Mikekean hilzan, Ketzaltenangoan jaio egintzen Guatemalan, bai, familia laikoa izan eta hori neko arraroa izan bere garaian. Bera eta, bai, ikusten duzu Arbenz, Abizena, eh, en fin, ba bere Hans Jacob Arbenz Grobli, Suitzarra izan, nekazaria izan, bai, eta, bueno, bera Ketzaltenangoan ezarri zen merkatarie 19 e, garren mendian, e, osaba baten laguntzas, bai. Eta, bueno, aurrela egin zuen botika batean eta, bueno, Amerikako estatu batuetako eta Europako sendagaien gaien esportazion da salmentan, ba, bueno, aritu zen eta dirutza bat ba, metatu zuen, bai. Baina, kontua da, ba, bazkide batek, ondamendira eraman zuen, ba, e, mirabedetzion dugu eta bederatziko krisialdean, gogoratu bai, New Yorkeko eh, posta, ostegun beltza, bai. el crack famoso, eragin handia izan zuela eta nola ez guatemalan baita ere, Eta bat batean eh ba eh, eh Hans Jakob Arbenz aurkitzen da kalean eh, bueno, eta ez daki ordun lagun batek etxalde badauka eh eta hori kudeatzeko administratzeko ba bueno lanean aritu ziren bai? Jacoboren ama Octavian guzman kaballero zen, bai? klase hartainekoa hause, eta bueno, ezik eta formal bai, jaso zuen, eta hon oso harrarua da garaiko emakume batentzat, bai? baina ikusten dugu, bai, pertsona batzuek estimatzen zutela kultura, eta bueno, kasuanetan, hiru bai, semea da izan zituzten, hoien artean, Jacobo. Eta interesgarria da goberratu ezazute, nola eh bat e, administratzen lan egiten zutela eta ba, Jakobo eta Jakoberen inudea indigena izan zen. eta horrek egintzun Jakobok ba, indigenak ere ikustea beste modu batean, ze asken fina lan egin zuen askota peoia bezala, morroi bezala lan egin zuen berita laguntzeko, E, finka finca horretan, bai esaten dute asaldi bakarra zegoela, aita joeten zela asaldian, baina Jakobo ibiltzen joeten za kilometroak egitera, Bae, e oitu eta kilometroaka egitera, oito egin zela eta e bai bai eta lan egitera hori eskuekin eta bar eta e, hartueman handia izan eh indigenekin, bai? Eta bueno, horrek bueno, e, umetan e Eh, Jakobo isila zen, asko bekiratzen zuen, harturatsoa eta lidergo jarrea zeukan. kirolzalea zen, eta ezkuntza humanista bat jaso zuen. Zorionez, ezen inoiz indigeninganakoa arrazismo eta diskriminazioa eskutsatu. Bai? Uh -huh. Eta, bueno, en, gizarte konzintzia sendo bat eman zion, bat bibintzia hauek, ezta? Uh -huh. Bueno, Bigarren eskuntza gainditu ondoren espo, Eskola Politekniko Militarrean sartu zen. Bera naiz duena zer herritatean zan, zan ingineria zibila izan, bai? Bideak egitea eta bueno, imaginatzen da Guatemala garatzea naizuela baina bueno, izan iristen dirua eta ordun eskola polittekniko militarrean sartzea, ba bueno, au, aukera hori hartu zuen, bai? 1932 mabian sartuko san, 19 urterekin. Ta bueno, ikesketetan eta kirolean nabarmendu san eta bueno, han bakizun novatadak egiten ziren eta hori, ba hasi berrien aurkako basakeriak salatu bien zituen, boxeoan aritzen san, nahiko naumentzan, saldik saldiketan eta poloa, poloa da oso kirol eh ingelesa e, eta aristokratikoa zehar duzu saldia eta baduzu entrenatzeko ordu asko ba, bueno, armadan aukera hau izan zuen eta bitxia da polo anjolastea caro norjo lastenzun polora mireta resgain ba oligarkiakoko semeak ordun Hauker amantzion baita ere sartzeko, beste giro batzutan, eta kontaktu hauek interesgarriak izango dira, lehen ikusi dugun, arebaloren ba, bizireupen politikorako baita eta bera ere presidentea izango izango zeneko. Orduan isila zen, barnerakoa eta er, beti errespetezkoa zen, Jakob Barbet. Ba, bueno, bere mazti izango zena, esagutu zuen Jorge Ubiko diktadoreak, em, bere urtebetetzea betetzea, noski ospatzeko atolatu zuen dantzaldi batean. Eta Maria Vilanova Castro, Salvador Tarra zen, baina familia zeukaen guatemalainetan oso familia aberatzekoa zen. Oso, oso, oso aberatzekoa. Eta em, gogo intelektual handia zuen, eta Amerika kostatu batuetara bidali zuen bere familiak ingelesa ikasteko. Irakurlea, za, Margolaria, osea, bueno, e, kultura txegin zuen eta nekazerien esplotazia ikusten zuen aitaren kafeta azukre sailetan, bai? Eta, bueno, Guatemalako aida biziteatzen ari zera, jo sentza, dantzal dira, ezagutu zuen Jakobo eta oso ondo konektatu zuten, bai? Uh -huh. Eta, bueno, Jakobo E teniente Ordegiak graduatu zen, baina segertatu zen, izan? Ba, mensizki lanak ezuela serikusiri bere lanbidearekin. Zern lan eta administra lana zizkioten eta are aukerrago. E, behartutako lanetara kondinate zeuden presoak zainttzera behartu egin zuten, bai persopolitikoak barne. eta hori ezitzaun batere gustatzen. Bai. E, bueno, bere iritziko kritikoak garatu zuen horretan eta horrek mm. bultzatu den zuen kuatemalako historia ikastera, Eta, bueno, gero, ba, itzuli izan eskola politeknikora, baina irakasle bezala, bai? Mm Hor -hmm. e, ikusten dugu, gaitasun intelektual ba, bat bazeukala militarrei hori eskatzea, pues, ez es mutxo, eta hemen, bazegoen <risa> Etan bai, eta ikasleen artean ospea lortu zuen irakasle bezala, bai, bueno, e, guztatzen zitzaion, e, e, bueno, beregin niritzi kritikoa teratzea, eta, bueno, ondo ditentzun. Mila beratzen dagoita meretzian Mariarekin eskonduzen, baina Mariak alde zaurreti bere aita ez egon bat ere adoz, segura asko nahi izango zuen beste familia hobeago batekin eskontzea, baina Mariak utzi zion eta, bueno, itxetxo bat alokatu zuten, garagardo fabrika bateko zabortegi baten ondoan, ze Jakoboren soldata zuen gehiago erakoen baten, la casa de las moskas deitzen zioten, eta karo, Neska bat bizi izan dela karo ba, sekulako giro bueno, lasaiian erosoan ekonomikoki ba, uh, ba, maite frogga bad da ez eta bueno, utsi egin zion Maria ara, ara, arazorik gabe. Bai? eta bueno, kontua da aresten esan bezala 1000retzen da berrebita lauean Jorge Ubiko kataina diktadoreak gargutik ke du zuten ofizian militarren taldearekin bat egin zuen bai, Ondoren autoskundeak deitu zituen, behin behin behineko batzordean kide izanez, hori horrek ere asko esaten du. Ondo, kon, eh, konexio honak zituen eta hortzegon elkartzeko koordinatzeko sektorez berdinak, eta mila beharretzireun da bostetik, mila beharretzireun da berroita arte, Juan Jose Arevaloren defentsa ministroa izan zen, bai? Ya los trabajadores opinaron, discutieron Se trataba nada menos que de designar al candidato de la revolución para la presidencia de la república De escoger al hombre que garantice una patria digna y soberana Y la defensa e incremento de las conquistas sociales Este hombre fue el designado Jacobo Arbenz Guzmán, ciudadano y teniente coronel El hombre de la revolución de octubre El hombre en quien confían legítimamente las clases trabajadoras y las fuerzas progresistas de la nación porque es preciso que todo guatemalteco se grabe en la mente y en el corazón que mientras esta indígena siga siendo un paria segregado de la civilización y trabajando tierra ajenas la revolución no estará consumada las conquistas sociales la soberanía de la nación las mejores condiciones de vida para el pueblo no caen graciosamente de las nubes ni las otorgan gentilmente a los grandes intereses extranjeros enemigos del progreso de latinoamérica las conquistas sociales hay que ganarlas Hay que luchar por ella, por la continuidad de la revolución y con Arbenz, Guatemala es hoy, frente a todos sus enemigos, un pueblo en marcha, en una marcha que nadie puede ya detener. ¡Adelante! Bueno, Mirabertzen da berroita marrkoa zaroak amarretik eh, amabi arte izan deko toskundetan, Jakob Arbentz Guzman garaile atera zen, bai? Arebalo pasatu zion lekukoa eta bueno em, a, e, lortu egintzun euneko irurogeita lauaren eh, boskak, bai? Osa, gozondo. Guatemalaan demokratikoki aukeratutako bigarren presidentia bilakatu zen arbenz eta Mirabertzen da berroita maikako Eh, eh, marchó a que amaba usted el presidente Carguaz Jabetusen me cabe el altísimo honor de recibir del pueblo y de los legítimos representantes de la nación el cargo de presidente de la república para el que fue electo por la gran mayoría popular en noviembre de 1950 la fecha de hoy se marca el fin de una gran etapa histórica y política en nuestro país, inicia a la vez otra época que podrá caracterizarse por el impulso a la economía nacional, el mantenimiento y ampliación de la democracia, el trabajo pacífico y la defensa de nuestra soberanía nacional, todo lo cual necesariamente la continuación revolucionaria de Lógica y consejente del régimen que inauguró el doctor Juan José Arevalo, presidente ejemplar de Guatemala y un gran símbolo democrático para todo el continente americano. El acto al que estamos asistiendo me produce una doble y elevada emoción, la emoción primaria que siento al ser investido por la más alta magistratura de la nación y la admiración que, mezclada con un legítimo orgullo ciudadano, tengo hacia el pueblo de mi patria que dé culminar hoy una jornada grandiosa de su larga e infatigable lucha contra sus opresores Cuando me dirigí al pueblo en Puerto Barrio durante la campaña electoral refiriéndome a los ataques y coacciones que ha soportado el primer gobierno representativo de la revolución de octubre y de la dignidad nacional de Guatemala, dije que jamás en la historia de América un país tan pequeño ha sido sometido a una presión tan grande. Hoy puedo agregar que nunca, con tanto éxito, ha triunfado la razón de un pequeño pueblo sobre la sin de los grandes intereses pintados en nuestro país. Y precisamente por eso jamás un presidente y un régimen habían sido tan injustamente vilipendiados y calumniados aquí adentro y en el exterior. Bueno, orduan, e, garrepenaren bloke hau, tuaskunde aliantzak, arbentzen garrepen albideatu zuen. Beste taldeen artean, hauek bitzen zituen. Integración, e, Partido Integración Nacional, PIN, Guatemala Mendebaldeko industrialariak, merkatariak eta nekazariak elkartzen zituen. Burgesa, e, burgesen taldea regionala, nacionalista eta berritzailea zan. Bai? Em, erdi mailako klase aldeerdiek, aliantzaren erdi egune ideologikoa osa, osatzen zuten, bai? Partido Akzion Revoluzionaria, PAR, Partido de la Revoluzion Guatemala, PRG, eta Partido Renovazion Nacional, bai? Orduan, ikusten dugu, hau ez dela irautza sozialista bat, eh? hau da, bueno, irautza burges bat, goberatzen duazko frantziar, Frantziare e, irautzari, bai, oso demokratikoa, inba, en fin, baina, bueno, gauza positiboekin, ez? E, azkenik, aliantzaren beste muturrean, al, e, Partido Guatemala del Trabajo, PJT, eta goeratu izan, e, Guatemalaaren alderdi komunistaren izena. Bai, beri idazkari horokorra, Manuel Fortun izen. Alderdi komunista honek, lau mila partaide zituen orduan, oso-oso sea, gutxi. Oso, oso gutxi, eta um, proletarioen, oso gutxi zirela baitare, eta erdi mailako giztetaldean sektore erradikalak ordezkatzen zituena, ma, nahiz eta nekazeren sostengoa ere bazuen. Alderdi hau, mila bederatzeren da berroita bederatzean sortu zen, demokratizaziak eskeneetako au, aukeri esker, ozak, sea, ordura arte ibiltzen zen, bueno, sobrevivian, eh, mazkena da. Baina nolakoa diren gauzak, aitor, mila bederatzeren da berroita maikean, legeztatu eizan zen, bai? Eta berroita mabian, haute parte hartzeko erregistratu zenean Berroita marmila pertsona baina gehiago horren aurka e, protestatzeko manifestazioa gintzuten Ozea, ze puntuera arte komunismo hitza, zan, horregatekan imaginatze Partigo Guatemalteko trabajo Alderdi komunista erabi, izena erabili baina ole, menia ze histeria eta ze jarrerak zeuden, ez? zer pentsatu ematen du Bueno, dena alderdi txiki honek asko emango dugu guatemalan orain ikusiko dugunez. Aliantza honen baitan, ikusten dugu, ba Erdimailoko burgesia eta baitare e, guatemalako komunistak eta bar, arben zen programa bera e, laguntza eman, ematen zioten, bai? Alderdi burgesena, baino egitasmo aurrek aurrerako aurre, jagoa, zinkoerenteagoa zen, ez bakarrik teorian baita, baita praktikara eramaterakoan ere, bai? Hauda, PGTech bestea baino plus bat ematen zuen, uh -huh. es logikoa da hori orrela izatea, es eta askotan ba Marvel bereengan apoiatu izan, es hori dela eta... E partidu matematikoen trabajotik Urrillago zen, Arbenz, Pin, eh baino, bere bidei lagunen artean, komunistak zintzoenak eta langileenak izan ziren, bai? Arbenzek proposatutako erreforma guztiak aurre ateratzeko gogor egin zuten lan <coughs> aliantzako beste talde politikoek ez bezala, bai? Hauek ez zuten bakarrik itxe egiten, bezik eta baita egiten zuten, bai? que eh, bueno, orden orden itzengo duguko en el malo de la película, <risa> <Vai>. <risa> United Fruit <risa> Company, ya, Ez es fruta ikusiko Vai, begi be, be, berginekin, eh. Kakazarra. En fin, bueno, eh, United Fruit Company, Manuel Estrada Cabrera, gogoratu presidente hau yeah mila sortzireun, dalarro gita mazortzitik mila bedatzen dagoi artean egun zela guatemalan, presidente honekin sartu egin zen guatemalan eta ozean bareko kostaldean platano imperio ekonomiko bat eratu zuen Hainbeste, guatemalako lehen indar ekonomikoa bilakatu egin zela, okay, bai? Esa, esa Doan, gire, eta izango ez lurra guztiak? Doan eta, karo, ba, ba, ba, e, e, e, e, e, e, gainera hemen, ba, protestatzen baldin maute langilea, ba fusilatzen dituzte eta ino arriz ditu galdelak egingo, Ike e, mazki ere, ez? Mila sortziren, dalaro eta meritzian, Minorth Keith eta Andrew Preston, estatu batu harrak, United Fruit Company sortu zuten. No. Batu batu, nah, bai, bai jauna. Keiz trenbidak erekitzen zituen Erta Amerikan eta Preston bostongo helikadura importatzele bat zen. Kostarrikan azizuen bere jarduera. Keith lehen bananoak landatu zituen eta Prestonekin batera estatu batuetan handiz merkaturatu zituen. Bai? Luz egabe Erta Amerika, Senegomarikako herrialdetan zehar eratu zen. Platanoaren inguruan benetako monopolioa eratu zuen aldi berean Nortamerikako trenak eta itsas garraioa kontrolatuz, Claro, claro, Bananova baina claro, trenbideak eraikitzen tru eraikitzearen truke, baina bakarrik nire trenbidea, osea, Guatemala egituratzeko, ese, es, es, bakarrik eramaten duela nire Lusailetatik portura. Punto. Ba, bueno, hori eraikitzearen truke, Keith Lusail Zabalak. Em, eskatzen zizkien erta Amerikako gobernuei bere laborantzak zabaltzen zituen horrela ondoren tren ezgarraiatzeko zama sortuz bai? eta trenbidea bera ordainduz. Claro, uh -huh. eta aldi berean erabiltzen ezuen lurra gainuntzeko balizko lehiakidea ikenduz bai? uh -huh. United Fruit Company Jamaika, Afrika eta Italiatik langileak ekarri zituen lan baldin txalatzetan lan egiteko inolako uh -huh. lan babesik edota osasun zerbitzuri gabe Langileek soldata bonoetan jasotzen zuten. Aiekin konpainaren dendetan, salunarrik garaietan, oinarrizko ekuizkinak erosial iz, zituztelarek. Ezietan, ez ordeentzen ez da diruan. Bono batzuk eta atlatzeko... Bai, auk bizkaian ere gertatzen zan, eh, langile imigranteekin, eh, ekonomatoan, eh, otori bonoak, eh? bertan, eh, nire ekonomatoan. <laughs> enfin., bueno. Estatu batuetan, United Fruit Company-ren iragarki kanpainetan aragiaren ortezko gisa eta askari ezin hobea bezala orkesten zuten platanoa. Senyorita Txikita... Bai, Ezakik ikusi dezuten emakume bat fruta ekin buruan, ai, ba, ai, bai, txikita. Ai, ba, ai. Bai, senyorita txikita izan zen ahien azmakizun publizitario lortuena. Hori ah, bai. Carme, Carme da, Carmen Miranda abezlarik brazildarra eredu hartuta sortu zutelarik. Bueno, kompainiak zinemara zuen ere, bere irudia lantzeko, United Fruit Company, enpresa begikor bat bezala orkesten zuten luzemetraiak eko iztuz. Bai. United Fruit Company handituz joan zen, estatu batuetako gobernuan loturak izatera iritsiz. Horreri esker, mota guztietako ikerketak zen monopolioen aurkako legeak saiestu zituen. Bere jokabideak, banana republika, ko, republika bananera, kontzeptua sortu zuen. Oigarren mende ziratik, Erta Amerikako gobernu batzuk erosi alakendu zituen. Mila beratzen damaikan, ondurasko Miguel Davila gobernua bezala. Kolombian, Santa Marta inguruan ezarri zen. Bueno, ba, mirabertzen dagoita sortzian, Kolombiako armadak, United Fruit Companyrekin bat, lan baldin protesta egiten zuten langile, eta alde jendetsu baten aurka zu egin zuen, hildako asko eraginez. Hostia. Bueno, oficialki, onartu ziren berroita zazpi hildako, Baina eunka edo mila arteko hildakoak izan zerela datuak ba, ba, ba, ba, ba. daude. Aude ba, ba, zituzten zeare mercenarioak ere ba, ba. Oza, kontrolatzeko duen girea... Zalantze izpiri gabe, na. baina aitor, kasu honetan, e, mila bederetzen daudeta sortziko, zarraskio honetan esaten dute... Ba, Eraldekoen gorputzasko trenetan kargatu, United Free Companyen trenetan, eta itxas, itxasora eraman, eta ara, Itxaltu... itxasora botatzen zituztera, edo etxalde bananero baten lurretan lurperatu zituztera. Bueno, honen lako zenbat egongo dira zagutzen ez ditugunak, ez? Bueno, ba, United Free Company, guatemalako lur jabe nagusia zen. Berreundago eta bos mila hektaria zituen guatemalako lurren euneko amaika. Laborantzen zen ehuneko hirurogeita suposatzen zuelarik. Baina bakarrik ehuneko hamabosta erabiltzen zuen. Bai? Ordun Olagarroa deitzen zioten konpainiari, bere besoak no nahi baiit zeuden. Bai, Fortune aldizkarian agerutako artikulu baten batean aipatzen zen arabera, finantza ministroak igorpen bat nahi bazuen, Edo Artzapezpikoak Guatemalakoa Artzapepikoak Alemaniatik sei moja ekarri nahi bazituen, Hala presidentearen emazteak giltzurunetako harriak atera nahi bazituen, edo ministroaren emazteari New apioa txegin bazuen, orduan United Fruit Company bitartekaria zen hori bizkor lortu zezaken gizona. Bai, Men, esto me suena, unta lepztain puede ser? <risa> bueno, sin más, United Fruit Companyak estatu batuetako egunkari garantzitsuenetariko zenbait kasetarien mesedea erostea lortu zuen. Ba ta Amerikara joateko bidaien gastuak ordainduz bai? mm -hmm. Bueno, oso demokratikoa dena bai, bai, todo, eh? Libertade komerziokie eh? nosotros pa, eh? protestar. En fin,, bueno. Arbez presidentea Arebaen politika aurrerakoia jarraitu nahi zuen sakondu nahi zuen areago eraman tabere kanpaina politikoak hiru ardatzen nagosi zituen. Bata Ozeano Atlantikotik barera joan errepide baten eraikuntza era asistitzen Mitxatoia ibaian, central hidroelektriko baten egitasmoan moan, jurun marinalan, bai? Uh -huh. Eta nekazal erreforma. Bueno, kararia. no se, sé, hau oso komunista alda. No se, no se. Ja, ja, ja, ja, ja, Bueno, sí, mas... por no? pues, bueno, dios, pues, para... Suena... En fin, no se, sé, tira, iru, oldi, ja te digo, iru hildo hauek guatemalan zeuden estatu batuetako enpresen egoera privilegiatua kolokan jartzen zuen. Uh -huh. Haiek baitzuen monopolioa herrialde hartan, bai? Haien indarra Hien indarrain izan da, zuzenean nazionalizatu ordez, Arbenzek lehia politika bat garatu nahi zuen. Monopolia merkatu librearen lehiaren bitartez gaindituz, bai? Osea, kapitalismoaren tresnekin, bai? Eta errepidearen nereikuntzat United Fruit Companyren konpania subsidiarioa International of Central America tren konpaniarik garraioaren monopolioak kentzen zion, bere salnorriak merketzera behartuz, bai? Kontuen ba, con, izan, eh, International of Central America, tren compañía, mila beste un tren de kilómetros Herrialdeko ia guztiak, no? A ah, ah, no? posible hori. Ba, ah, o sea, o estatu se... batua konartuko zureen hori bere herrialdean? Baña beste tukie batea, claro, en fin, estatuko central eléctrica, que empresa eléctrica de Guatemalarekin leiatuko zen. Eta eh, o askoz sea, eh, garatuago azegoen enpresa pribatua Eh, eh, estatuaren, estatuaren eh, sektore ekonomikoa baino. Bueno, empresa elektrica de Guatemala ekin lehetuko zen eta nekazale reformak United Fruit Companyren erabiligabeko lurrak desjabetzen zituen. Aliberean, Santo Tomás de Castilla nereki behar zen portua United Fruit Company Puerto Barrios portuari monopolioak enduko zion. Azkenik, arbenz, hare balok burututako nekazale reforma sakonduna izuen. Bai. Uf, Orduan, etagero, kontuen izan behar da, bale, erekin nahi du hau, baina horrek ez du esan nahi alabea resondo atera behar zitza. Eta gian hobeto funtzionatzen zuen junez Companyrena, kompanirena. Ba, azken fina, kapitalismoaren eh, leia da. Es, baina da, txinarekin gertatu zena. Zaten zioten, benga, bai, parte hartu en libre mercado. Karo, teganan en tu propio terreno, y luego te quejas. Eh? E, i, I bombardeaz países, no? En fin, dena oso demokratikoa. Bueno, esan bezala, United Fruit Company guaatemalako lurjabege nagusia zen berrehungeita bost mila hektaria zituen. haeia bai, bueno, bai Guatemalako lren hamaika ja, ja, laborantzen bai, hau esan duguia, ja? ja. baina United Fruit Company ehunda da berrogeita ha amau guatemaltarrek zuten bezenbeste lurra zuen. Gaintzeko lurrak populazioaren ehiko bi, biren eskuetan zegoen. Zuzenean edo zeharka berregoi mila inguru kontrolatzen zituen, estatu bat zen, estatu baten barruan. Mm, Guatemalako telefonak eta telegrafoak zituen, Atlantikoko kostaldean zegoen portuak kudiatzen zuen, Guatemalako platano esportazioak monopolizatzen zituen. Bai? Orduan, karo, 1200 berrebitan abian nekazale reforma bederatzireun dekretuarekin gauzatu zen. Dekreto hagu garantzitzu izango da. Bere amalugarren artikuluak esaten zuen, landako jabetza feudalarekin eta ura sortzen duten ekoizpen harremanekin amitzeko sedea zuela. Nekazeritzan usteapen formazen metodo kapitalistak, errepikatzen du, kapitalistak garatzeko. Eta guatemalako industrializizirako bidea prestatzeko. Bigarren artikuloak, bestalde, morrontza eta esklabutza forma guztiak duzestatzen zituen eta ondorioz, laborarien, mutilen, kolonuen eta nekazalangilen lan pertsonala debekatzen zirela. Karo, asi jo tamin megorriko, ez? <tusurra> en fin, dekretu honen elburua, Latifundioekin amaitzea eta nekazari aukerak eskantzia zen. Ekoizten ari ziren lurrak eziren dezjabetuak izango, bakarrik landuak ez zeuden jabetza privatukoak, ondazu nazionalaren partizatera igaruz. Erreformak, nekazari lurren bizitza osorako usufruktua eta benbeineko jabetza ematen zien hau egin zen lurjabe botaetssuek aiei desjabetutako eta kalteak ordenutako lurra berriz erostea zahezteko. Denbora jakin maten buruan. Departamentutako nekazari batzordeak erabakita jabetza ematen zitzaien. Naiz eta kasu batzuetan jabetzak berehala eman zitzaien.. Bai? Lan indarra gutxitu egin zen, Bai, xe, claro, ya e, e, ni ner lur propietatut ja ez dut bestentzako lan egiten eta horrek zer ekarrizun la latifundia lantzen zituzten langileek orain haien lur propioa situstenelako, bai. Ba ordun, claro, ondorio honek laborarien soldatak igotzea ere egin zuen eta lehen lurrak ez zituzten landiguruko langileentzako ira baziak eskuratzeko aukera sortu zuen, baiz? Bueno, Guatemalako estatu bat, estatuak, United Free Company di, erabitzen ezituen eunda erurogeita, erurogei bi mila, lur konfiskatu zizkion, bere jabetzaren euneko larogeita mazazpia. Ja, ba, ja. Karo, baina ezkezituen erabitzen. Ja, ba, se, zituen hor, elostak hori or da. Ez dut landatzen da zerozaokan Desjabet... hori da. Ez dut, zergatik, ba, la sakaparo, zelo aquí... podia permitit. Right, right. Orduan, dezhabetutako jabetza pribatu guztien Euniko hama laua zel, zelarik kalte ordeinean milioi bat eunda laro eta bost mila dolar ordein United Fruit Company iri. Hau da, zergatik hori, ba United Fruit Company berak zergak ordeintzeko aitortzen zuen lurren balioa zan. Baina karo, trampa egiten zuen, jakilepien zu propia trampa, bai? Baina ze, zer neta United Fruit Company zer eskatzen zuen? Eh, eskatzen zuen bera deklaratzen zuena, es, eskatzen zuen zerun dagoita zazpi eh, mila, bostion dagoita zazpi dolar, bai, orduan ostras, eh, De. en fin ba, bueno, atik United Free Company amasei milioi dolar eskatzen zituen bai, bueno, kontuada Nekazaritzaren egituraren erreforma bur, burgez bat zen, metodo ez erreformestiken bidez eginda, bai? Erreformaren jomugetako bat guatemalako nekazaren masak mobilizatu, antolatu eta bizitza politikoan parte araztea zen. Lurak sal, e, salatu eta izapide burokratikoetan parte hartu behar zituzten, mila, mila tokiko nekazari batzorde baino gehiago sortu ziren. Hau da, ez da bakarrik funtzenarioak egiten dutena, beharrezkoa zanbaitare nekazeren implikazi, bai. Eta baina kasu batzuetan ez ziren epe legalak errespetatu eta alur asko izatez hartu ziren inbadituz. Batzuetan nekazeren artean gatazka odoltuak eragin ez dena den oso gutxi izan ziren mota honetako gertak Arbenz Arbent, burgesia ere implikatu nahi zuen, klase bezala garatzeko baldintzak sortuz. Eta ploreletargoa, CNR sektoreak haien bizi baldintzen hobekuntza, Antolakuntza eta partejatze politikoaren bidez. Arbecen programa politikoa esen sozialista. Aregallo, el eh, partido guatemalteko el trabajo verac esu en socialismoa epelaburreko lurutzak jotzen bere barneagirietan, mm -hmm. bai? Baina, baina, estatu batuetako gobernua bere kezka saldu zuen ekasala reforma legea United Fruit Companyren jabetzei aplikatu sitzaileen modugatik. 1954ean 100.000 sendiei Glurrak banatzen hasi ziren. Munduko bankuak ere pentsatzen zuen, munduko bankuak, eh? Nola komintern, eh? Munduko bankuak pentsatzen zuen, nekazale reformazen azpie egituren eraikuntza ikuntza, egitazmoak, guatemalaren garapenerako ezinbestekoak zirela. Bera, mire beretzen da, berreuita maikako the economic development of Guatemala sostenia jase zuen legez. Arbent, gainera, egitasmo ekonomikoa haue kanpoan finantzak eta eskatu gabe eginaiz zituen. Bai? Ez zuen aukera askorik izan ere. Estatu batuak ziren guatemalako gobernoa kapitala privatua aurkitu zezakentoki bakarra eta zuen asmorik hori baimentzeko. Orduan zer egin badut, ez egin? Ba ez? Baina kontua da munduko bankua ere ez zera aukera bat, zeren eta em, mirabertzen da berroita marrean, guatemalari kreditu bat ukatu baitzion, zergatik, Ba, jabea, eh, el amo, estatu batuak agindu ziolako, bai. Es, claro. Hortaz, kredituen ezean, lan publiko programa bat egiteko, karo, nola finanziatu, ba, nekazalea reforma rakastatxua ba izan, izan behar zen alabe arrez. bankoa, baina ezakbatu hazen. Karo, hori da, hori da, hori da, nahi dute, eh, me estaz dicendo, eh, garatzeko kapitalismoa, baina ez dizkiatzu ematen gainera, da, da dela, mailegu bat, gero orde indubarko duela, ba, bueno, kontua da. Bera txereun dekretuak ez zuen nekazaritzaren kolapsua ekarri. Ez niritzeka, osa. Alderantziz baizik, begira. <laughs> ez que, hau, direbe emoles, eh? eh? Mila bera txereun da, berroita mairuan, estatu batuetako enbasadak, hartuaren ekoizpenak, eguneko amabostigo zela jaso zuen txosten batean. Oh. Enbasadak zera zantzuen, zuen bera txereun da, berroita mairuen, berroita mairuen, elikagaien usta egokia izan da, hartuaren usta, Milabertzen da berrogeita hamabian, baina euneko amar inguru gehiagotu da. Arroz eta gari eko izpena euneko lirogeita eta euneko hogeita bat gehiagotu da urren ez urren berrogeita hamabio urtean zehar eta frijole eko izpena, berdin mantendu da. Berrogeita hamabio berrogeita hamabioan kafearen eko apurba jaitsi zen, baina baldintzat, mesferienkoen gatik izan zen bat ezpere. Hau, gainera, susperralia azkarra izan zen tzenita mailu berrogeita mal hau ko Cafeta Guatemalakotoriako bigarren handiena izan zen. Joder. Ordun, Arbezin gobernuak Nekazale Erreformaren onuraduneei laguntza teknikus eskentzea bilatu zuen. Nekazale ikuizpena programen bulegoaren bitartez. Baita argitalpen berezien bidez el kampesino bezala. No hizkuntza erraz batean emankortasuna nola gehiagotu azaltzen zen, Addi berean, Ezkuntza alegin horiek eraginkorragua bilakatu ziren tokiko nekazal batzordeen zeinlanden guruko sindikatuen sarearen garapenarekin. <tusurra> Estatu batuetako enbaseadak onartu zuen, errepikatzen dut, onartu zuen milaka nekazari sendi lehen baino asko zobe bizi zirela. <tusurra> Ez es alucinante, sobe, onartzen dute asko zubi bizi zirela, bai? Ez alda hori demokrazia, edo berko luke, en fi, eba, eba, eba, eba, Bueno, eba. mira betzen da berroita malaukoa, ziren gobernuak alfabetatze kanpaina bati ekin zion, landenguruetan, guruetan, enbaixadako onartzen zuen, kasu batzuetan, lurjaben aurkako nekazen erasoak maiz autodefentsa ekintzak zirela. Bueno, azpigitura programa, ez da bakarri dena lurren kontua. Mundu bankuak ziren, ziurasko, errepublikaren garepen ekonomikoa tentegratze kulturaen eragozpen ahondiena, garraio egungo bitartekoen ezegeikotasuna da. Arbein, zein ahondi batean, guatemalari buruz, mundu bankuko mila beharatzereunda, berreuita maikako, txosten batean iradokitzen zuen, plana jarraitzen zuen. Aki no había plan kinkenal de Stalin, ni, ni, ni, ni, ni en fin, eh? jarraitzen zuen, mundu, eh, mundu bankuak esaten zuena, bueno, Ba, kontua da, gobernuak lehenbizia legin guztiak, iriburutik Atlantikoko kostaldera, iriburua Santo Tomas portuarekin lotuz, joan gozen bere biziko garantzia zuen eundalaroita mairu miliako errepidean. Horretarako, beharrezko ekipamendua, mila berezion da berrebitamabian, estatu Batuetatik betatik inporta zuen, e, ez sobit batasunetik, eh? <laughs> Errepide honek, United Food Company kontropean zuen trenari, bere tarifak merketzera behartu zuen, bai? Bueno, Mira mirabertzen da berroita meiruko usteirak bian, Guatemala, San Franciscoko Morrison-Nutzen kompainiren, kompainiren sukurtzal batekin, Santo Tomaseko portua erekitziko kontratu bat sinatu zuen. Lau koma milioi dolarren truke. Eh? Osa, inkuso, irabaziak eh, estatu batuen enpresa eh, askoentzako, dira. Kompainiako ordezkariek estatu batuetako enbasadari, kontratu erekin pozik zeudela zen zioten. Mila bertzen da berroita mairekoa. Pirilean berriz, Guatemala, Westinghouse House, enpresa estatu kontratatu zuen, eskuintelako departamentuko jurunen, 8.000 kilobatioko instalazio hidroelektriko baten pideragarritasuna astertzeko. Zailanai, enpresa estatu batu harra. Bai, orduan, <referen> finz, ez da ki, zin da arazoa. Lehen <referen> aldia zen, maila honetako erreforma bat burutzen zela lehenaldia. Ez zuen, benetako arriskurizu bosatzen. Sistema kapitalista suntzitzia bilatzen ez alderantziz baizik. Kapitalismoa garatu. Ba, eta sartu. Eta hori da, eta sarri naiz zuen benetan guatemalan. Er, ordurako zeuden, ba, erdi aroan. Hasi de, klaro. Eta jaraitu Ba, ba, karo, hori da. Estatu batuetako enpresan, boterea, hauldu nahi... Em, em, En estatu bateutako enpresen boterea auldu nahi zen, menpekoetazun ekonomikoa usteko. Baina nasionalizazuri gabeko antimperialismoa zen. Bai, zerbitzu paraleloak ezarrez. Merkatuko lehiakortazunaren eremuan jolastuz. Lurraren erreformari dago kionez, arben zen asmoa beriagintaldia mila bertzeundabrauta masazpian amaitzerakoan lur guztia desjabetu eta ematea zen. Langile nekazarien antolakuntza zabaldu eta areagutu zen, hori zuzenean laguntzen zuen baldintza goitik sortu zirenean. Langileen mugimendua zabaldu zen eta Langileen konfederakuntza orokorrean, Konfederazio Nazionale Trabajadores, CGTG, bat, egin zuen mila beratzeerun da berroita maikak urrian. Horrengurtean, nekazerien konfederakuntzaurokorra, konfederazion General kampesina, CGC, sortu zen, guztiarekin ere, guatemalako langile klasea aula izaten jarretzen zuen. Mm -hmm. Mugumenduko talde burguesa, ne, mercatari industriali daukionez bere jarrera ambigua izan zen. Arben zen politika ikaratzen ziren, <laughs> kerraro. Baina hildo ekonomiko berriek etekin aukera objetiboki zabaldu zituen. Burgesia hasieran babes partziala mantzion, uneko aliantza sortuz, kasu batzuetan eta bestetan aurkakotasun argia. E, ando, no? Ke raro. Burguesia <risa> bi, bai bai bai, xe bai, bai, karro. Beti la, la banca siempre gana, Aitor. Ah, no, bai. Burguesia eh, en, en bai classi gisa, bai alderdi bezala ere ezuen egietan, arbenzen politika lagundu, indibidualki elementu burges batzuk bukaer arte arbenzekin lotu ziren arren, baina au ziren sa, la, sauluespenak. Logiko ki ba koitzen asken klase batekoa da eta konzienteo inklusitekik ba horri erantzuten dio. Bueno, orduan honekin guztiarekin zer egin zuen United Fruit Company? Bueno, ba, bera eta Guatemalako gobernuare arteko harremanak biziki okertu ziren. United Fruit Companyko abokatuak izandako John Foster Dullers eta Allen Dulles Gare hartan, Estatu Batuetako, Estatu Saileko idazkaria Hau da, Kampo Arremanetarako ministroa Eta ziako zuzendaria ziren urren ez urren Oza, United, errepikatzen dut United Fruit Kompaniko Abokatuak izandakoak, Estatu Batuetako kanpo harremanak Eta ziak, ziak, ziak zuzentzen zuten Bia nahi gaineraka, historiako kasu bakarra non Bia naiak zuzendu genduten Estatu Batuetako en, politi en, en politika John Foster Dulles gainera Junitfried Companico su sendaritza batzordeko partaidea zen. Bueno, de que nos extrañamos ¿eh? Donald Trump, eh, bueno, horiz yeah, right. da gobernua, es un es un consejo de administración, ¿eh? yeah, right. Así de claro. Ordun va em eh, eragina egiten hasi ziren estatu batuetako presidentia zen duai, David Eisenhower. Eh, bai, el ero edo Normandia, baiak abron. Eh, bai, bai, gara, gara, gara, bai gusok, si, homen, karo. Mila beretzen da berroita mairu, eta iruguita bat artean, ta, karguari, eutxi ziola, estatu batuetan, ba, guatemalako gobernonarkako neurriak hartu zitzan. Ze kasualidadean, nein interes pertsunalak, eh, ez dute pentsatzen guatemalako herriarengan, gan, eta, B eta no, gainera bueno, en fin, egoera bat guztiz antinaturala zela, es, baina tira. Bueno, Kampo politikari dago kionez, Belize, gogoratu ez dezagun, Belizeren afera ba, han mugemendu independizta ez indarkeriazko bat sortu egin zen eta hau berteen administrazio koloniala ba, oso urduri jarri zuen, bai? Mila beratzen da berregui tamarrean, e, People's United Party, bai? E, herriaren alderdi batua, eratu zen, e, bueno, independentizta zirena, eta une hartan bertan, Belize iriburuko udal batzortaren kontrolea eskuratu zuten Breta gobernuaren kezkapistuz. bai? Belizeko independentistak estatu batuetako laguntza lortzea bilatu zuten. Ai, ah. pobres pardillo. Ba, pero claro, Belize en eh, Belize, claro. eh, gaina ingeleses mantentan... Claro, ta, gero, e azken finean, estatu batua borrokatu egin zuen ind independentzia gara. Normal, hasta Simon Bolivar ere hartu zu momentu baten eredu bezala, baina ikusten mm. dugu, ba, nola kuadiren gauza, giz? Nah, Kontua da, ba, em, bueno... Belizeko independizitak esan bezala Estatu bateoteko laguntza lortzea bilatu zuten, Guatemala ta Estatu bateon alteko harremana asko gaistetuzenez, arben zeke erabaki zuen ezin zuela bi fronteetan aldiberian borrokatu, beraz belizeko gatazka bigarren maila batean utzi zuen, bai? Eta gainego horatu, berteen handia komunista izatea sakutu ezatu zuten guatemalako gobernua bere interesen aurka egiten zuel, e, zuela ulertzen zuelako Baina komunismoaren definizioa ez berdina zenbika zuetan Berteen handiaren tzat, antikolonialismoa zen komunismoaren frogargia eh? Oda, gandik komunista zen orduan, Abe, benetan, ba, ba, serio, ez da txiste Estatu, e, Eta boerrak, ego afrikan, eh? bueno, en fin Sí, bueno, que Sí, gloria. Eh, bueno. El ¿es? berriz haien interes komertzialeen aurkakotasuna. Hor da. Ni interesen kontra balimazabe, komunista batzea, sendo no, komunista, sajarri terrorista, Va. islamista, eh Va. palestino, euskalduna, beltza, eh, en fin. Osurista. Sí, hori da. Ponga su propio nombre y ya, ya está, en fin. En espazio en blanco. Bueno, estatu batuek embasador berria izendatu zuten. Richard Pattersonen ordez. Baina jarri zuena ere, pues baya joia. John Purifoy, anticomunista amorratua, kerraro. Estatu batuek, Panama Kanala eta Texasen artean ez zutela errepublika sovietar bat onartuko aipatu zuerarik. Hau entzun, berda? Ne. Yeah. Eh, o sea, barregura ematen du, baina tristea. <girra> da, da, tristean da biskarte beti. estatu bat, bueno, jundagutxi nakazaltzen, ez? Eta estatutuetan, eh, estatutuak beti, nola, izan ber no, beti izan dute, denaren beren inguruko denak, bueno, jaure mundu guztia, eh, baina ez ezan, berengu guztia kontrola beti, hor sartu nahian gobernu guzti beti, bai enpresa gobernua beti beraiek, eh, Hau gaizkiru ditut zait, hau bai, hau ez... Monroe da. doktrina, bai, bai, eta aplikatzen dute ne duen bezala, Beti beti zanda, eh? bai. da, da pasote, ozera... Bai. Ba bueno, kontua da, etipo hau, espezimen hau, asiratik United Fruit Company-ko bosera malea zein babeslegi zaagertu zen. Estatu batuetan, Guatemala nesku hartzea erabaki zuten. Arbentz erailtzea proposatu zen, erailtzea, eh? eta hau benetan, unibertsitatean enguela, egen behar izan genuen hariketa bat, eta hoi esan, komentatzea, ziaren dokumentu bat non arbentzen eriotza proposatzen zen, de, de, nora setenta, en des... Usta, e, Egin duten abaitare 23 efekopere, desklasifikatu hori da zitzaidan ateratzen, bai? Right. Ba hori onartzen dute, nahi ze despeina, eh? Right. Bueno, kontua da, ereitzea proposatzen dute, baina azkenean idei aldatzen dute, ze ez zuten nahi martir bat sortu. Horren ordez, hau ez ziren aukerak. Oso demokratikoak, eh? Mm. Por parte de la mayor demokrazia de del mundo. De mundo. Bueno, la segura, no? ah, e, ba, ba, da, gia da, noski. Arben zer hostea, lehen urratxe izango zen, eta tamales, toki askotan, funtzionatzen du, bai? E, bi, onartzen ez bazuen guda psikologikoari egin gozitzaion, erreti panfletoen bidez, ospe galtze kampaina batekin batera. Eh? Bai, bai, Baina zearen aldiz egiten zela. Eta gero, ondoren, em, em, Kampaina psikologikaren ondoren, kampaina militarra etorriko zan bidea prestatzeko nazio arte mairean guatemalan aurkako jarrera bultzatuz eta harbentzen gobernua isolatuz. Alta, ez ziren estatu batuetako tropek zuzenean guatemalan sartuko zirenak, Baizik eta guatemalarrez osatutako armada bat, Honduras tiktik sartuz guatemala askatzeko, bale. <stutu> Orduan, kendu ezazute, Guatemala eta jarri, Iran. Kendu Honduras eta jarri, Irak edo Kurdistan. Eta e, jarri ezazute, Guatemalaez, ba, bueno, lokeke daiz, eh? Bai, bai, eh? bai. Osean, arazori gabe eta zentzua iz jarretzen izan eh, jarretuko du. Zipa. Bueno. Gutxia sola zuen, guatemalako Gobernua komunista ez izatea, eta estatu batuen segurtasunaren orkako mehatxua ez izatea. No, si eski, que lehan daula razona al, al norkoreano, hasi bai, deklaro, eh? Bai, bai. Mehatxu komunista batean bihortuko zuten, eta punto. Mm. Estatu batuen zat, ezinbesteko azen guatemalaren eredu txarra Mirabertzen da Berro Itamaloko Martxoan, Karakasen izandako dako amargarren konferentzia iten interamerikarrean, Guatemalaren aurkako erasoa legitimatu zen. Mexiko izanezik ezik, inungo herrialde esen horren aurka azaldu. Impresionante. Osa, bakarrik utzi zuten Guatemala. Uh -huh. Ziak bi operazio antolatu zuen, PB Success, arrakasta eta PB Fortune sortea. PB Success operazioaren eredua <laughs> Entzune, eh? iranen Muhammad Mossadegh lehen ministroa botatzeko erabiliko zen Ajax operazioa izan zen. Eta Nikaragua sin Hondurasko gobernuen laguntza, patxo somoza, izan zuen. Horren guztiaren atzean, United Fruit Companyren eragina zegoelarik. Ziaren txat, esperimentu bat izan zen, ondoren toki ugaritan erabiliko zena, bai? edo bestela, poner eh, revolución de colores, edo antzelakoa, eta eh, an, e, e, berdina. Milabetzen de Berroita Malauko marchoan, izak delegado, txako, ez izendura, agentearen adirazpeni esker, Guatemalako gobernuak azpijoko horiei buruzko dokumentu sekretu garrantzitsua esautzeko parada izan zuen. Pertan agerian zegoen Nicaraguako Gobernua Anastazio Somoza presidente, un gran demócrata, Baja, como hay. saben en Nicaragua, ¿Qué? Honduraskoa, Estatu Batuetako zerbitzu Diplomátikos e Militarrak eta Guatemaleko Castillo Armas Koronelasein idigoras fuentes generalen arteko elkarlana. Castillo Armas... Guatemala en Badi Itucosúen, Armada Aremburúa, Isangosén, Bañaguero y Dígoras Fuentes, Guatemala co-presidente Isande Atuá, Isangosén. Atención Guatemala, atención guatemaltecos, radioliberación en 6.360 kilociclos, onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador guatemalteco, operando en su frecuencia de 6.360 kiloficlos onda corta y desde algún lugar secreto de la República. Escúchenos ustedes, habrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala los progresos irrefutables del Gran Movimiento Libertador. Durante el transcurso de nuestras transmisiones diarias damos a ustedes música, comentarios y noticias en general Y demostramos palpablemente el crimen de la dominación comunista Y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación En el aire los transmisores clandestinos de radio liberación de Guatemala En 6.360 kilociclos onda corta Bueno, Jean-André Oquenzón de Souten Erratia da ziak antolatutaku erratek klandestinua mila betzen da berroita malauko mahiatzak amairutik aurrera e, lanean hasizena. arbenzin goberner aurka igortzen e, estik ez esaten duen bezala en un lugar sekreto de Guatemala bai? erratia eskipulas, ten plutik, plutik. Eliza ere kolaboratzen zuen igortzen zuen Rosela artzapa lur jabe eta estatu batuen alde jarri baitzen lotxagarria Elizaren jarrera izen berria Izan ere, 1200-berroita maikako ustailan, osasun zentro batean, San Vicente de Pauleko zeroren ordez graduatutako erizaina kontratatzea ekiditeko jende saldo bat mobilizatu zuen. Aztu gabe 1200-berroita maibiko martsoan, Partido Guatemalteko del Trabajo, autoeskundetan parte hartzeko erregistratzeagatik gatik zein langile sindikatuak osatzea gatik, pero mila pertsona baino gehiago elkartu zituela. Guatemala Guatemalairiburuko azoken jabetzike laguntzarekin, Erizia Katolikoak urtarletik jabetza pribatua tradizioa eta familiaren aldeko grutza da bati hasiera mantzion. Bai, hau gora arastendu asko, ba bigarren errepublikarekin gertatutakoa. Uhum, bueno. Bai. Ba, bai. Ordun, harben z interbentzio militarre aurre egiteko atzerrien armak erosten saetuz zen, estatu batuetatik ezin erosi eta gero estatu batuak egin zuen Ego Amerikako beste naziuek esaltzea armarik em, em, mm. e, guatemalari. Mirabetsen da berroita maloko maiatza, kamabostean Suizan erositako txekiar pistola eta fusil kargamentu bat heldu zen. Alfred izeneko itxasontzi suediarrean guatemalako portobarriz portu, portura. Estatu batuetako servizio sekretuek ekinaren gainan zeuden. Eta armaurien gaitasun zin kalitate urria ezagututa igarotzen utzi zuten. Eta guatemenean erasoa erasua justifikatzeko harkudio bezala aurkeztu zuen, hau da, sovietarekin zeuden loteren froga bezala. Oh, Oza, behartzen zaitut hartzera armak ba, kanpoan, eh, ba. eta orduan akusatzen dizut kanpoan hartzen dituzula, eh, oh, la gran konspirazioa komunista. Ala eta guzti zere, guatemala embaditzeko planak bizkortzea erabaki zuten. Maiatzak amabostik aurrera, turismo egazkin partikularrak, Guatemalako hairi espazio subirenua aurratuz, propaganda antekomunista zuten panfletoa botatzen zituzten. Jarduera ekonomikoa gelditzeko, zein ekoizpenak boikotatzeko deia ginez. Guatemaleko gobernuak ekainaren sortzian, berma konstituzionalak eten zituen defentsa neurrilegez. Ekainaren amarrean, Estatu batuetako edaz, Estatu idazkariak, Nazio Amerikarri deialdu lusatu ziren, Guatemalako herria barneratze komuniztaren gandik, oza, sea, es alucinante, bere kabu askatzen laguntzeko. Guatemalako gobernuak ezituen ez da harreman komertzialik izan sovietar batasunarekin, ezituen izan, harreman diplomatikoak ordezkaritza geografikoa maidan baino ez iren egon. Hau da, Mexiko konbasadores sovietarari bere funtzioak Guatemalaren ere egiteazka esan zioten, beste ez. Herrialde hmm. sozialisten aldetik, Guatemalak ez uen inyungo laguntzari jaso, baina bosta jolas itzaio negia, ziari, egun berean Guatemalako kantzelaritzak, Ondurasi laguntasun eta ez erasotze itun bazinatzea proposatu zion segituan Hondurazko gobernuak uko eginez. <laughs> Porque sería. Astebet beranduago Honduraz bertatik abiatu zen Guatemala inbadituko zuen armada. Mila 1954ko ekainean Jauregi nazionaleko bileraretoa lau ordu baino gehiago egon zen Argarbenz, armadako goi burusegekin politikari buruz hitz egiten hori ura egiatan ultimatun bat izan zen, arbez Baia Baila presionatzen, ari dira militarrak. Ekainaren amaseian, estatu batuetako itxaseileko goi funtzionarioak eitortu zuten, estatu batuetako itxasontziak eta hegazkinak guatemalaren inguruko zainketa zerbitzu eh. irankor bat antoratuko zutela. Suena, kuba? Guatemalaren blokeoa, izan ere, aste batzu lehenago hasi zen, guatemala kanpotik iningo laguntza jaso ez ezan. Uzti. Eta orain iritsiko da tamales Guatemalaren inbazioa. Zetorren aurr duela aste batzuez gerostik ia espontenoki irultzaren defentsa batzordeak antolatzen hasi ziren. Langen Kononfederakuntza orokorrare errokeraarren deiari eranzunez. Ekainaren hogeita zazpi arte eh pertsona inguru batzordia oroi antolatua zeuden land ingurutan garrantzia izan zutelarik aren kontrolata zenketa lanak egin zituzten batzuetan poliziarekin kolaboratzen eta bestetan poliziaren gogoz kontra. Santa Rosa ta Judtiapa eskualdean, Antemalako hegua ekialdean bertako irdozaren defentsa batzordeko nekazarik airetik paratsutekin botatako armak eta saboteatzaileak harrapatu zituzten. Mm -hmm. Milabiltzen da berrogeita maloko ekainaren hemezortzian Nikaraguatik zeto zen hegazkin ez ezagunek, Guatemalako Ozeano Barreko kostaldeko portu garrantzitsuena zen San Jose Portuko Petroiotanga bombardatu eta suntzitu zituzten eta Guatemalako hiriburuan helburu militaren auurkazu egin zuten bombardatu gabe. baita Ozeano atlantikoko kostaldeko Puerto Barru inguruan ere. Guatemalako gobernuak hegazkinnikez zituzten ez, inbaritzailen hegazkin urriak sekulako indarra suposatzen zuten. Estatu batuetako enbasadora zen peurifoi, esan zuen, ura haien gobernuen aurkako guatemaltarre matxina bat zela. Lau zutabe, mertzenari guatemaltarrez nikaraguarrezen dominikarrez osatuak, bai, mui bai, yeah, yeah, yeah. guatemalan barrena sartu ziren beste lau puntuetatik, kastillo armaz, korren lanaren agindupean. Gualan, Gualan rio, ondo, rio ondo eta puerto barrio zen, zibil armatuakin eta guatemalako guardia zibilarekin izandako borroketan, mertzenaria garaituak izan ziren. Txikimula eskualdean berriz, defentsa batzordeek, eh, Partia guatemalteiko trabahoak zuzenduak, aurrekin zieteen behar ditzailei armadak guatemaltarrak ezbait zuen ezeregin. Viktor Leon, guatemalako armadako korrenela, Sakapachikimuraenguru kooperazio burua borrokatu ordez Kastilla armasekin zueten bat adostu zuen. Eskualde horretan bemineko gobernu bat ezartzeare bide emanez. Ekeñaren 90 batean sindikatuek ikasle erakundeak zeinherri antolakundeik deitutako gobernua salbatzeko armatzeko eta antolatzeko ekimenak alean zabalduta zegoen. Hiriburua armari gabeko talde zibilak zaindu zuten gauez. Santa Rosako nekazari batzorek lurjaben etxaldetan hegazkinetatik paratsutez botatako iatona bat arma errapatu zituzten eta armadari eman zizkioten. Hegazkin horiek Mendoza koronelak egintzen zituen Guatemalako aire armadako bigarren buruzagioiak. Bai? Arbenzin gobernuak nazio batueetara jo zuen. Guatemala kanpo eraso baten biktima baitzen, baina, baina, Estatu batuek, guatemalaren egoera nazio batuen segurtasun txiluan ezta baidatzea zuen. Orduan, segurtasun kontsiluko presidentea Henry Cabot Lodge baitzen. Estatu batuetako ordezkari iraunkurra alegia. Fekas hori da. Esto Ke de Beto. No? De Beto beze, claro. Na. Nazio batuen irazkari nagusia, Doug eh, Hammarskoll, ordezen, eh, estatu batuen jarren aurka zegoena, eta hien aldetik, isirik egoteko segekulako jazarpena pare, bairatzen arizena. Hans Hammerskoll izango da e, istripu misterio txubatean hile zen nazio bat erakundeko idazkari bakarra kongoko gogoratzen dut zute katanga, katangaren borroka engerra, diamanten lumumba eta hori guztia eh? eta bueno, susmo handi daude belgak ba, bota egin zutela pero, eh? en fin bueno, ba, tira azkenean, ekenean logita bostean Amerikar Estatuen erakundea recuba esaten zula el el departamento el ministerio de colonias de Estados Unidos Guatemala kousia tratatzea un zen eta horren ondorioz ikerketa batzorde bat bidaltzea erabaki zuen baina noiz Castillo Armas gobernuburu izendatu zutenean ustaitan hmm. aupa laoea Anselmo Gteya Coronelak armadako operazioen 3. buruzagia Arbentzi zera Sanzion. Guatemalako armadak inbaditzailen aurka borrokatu zuela, bakarrik arbenz bere ala dimititzen bai zuen. Goi ofisilek hiriburuko hainbat tokian trebatzen ari ziren batzorde zibilak armatziaren agindua ez zuten obeditu ez da ere. Armadako Estatu Nagusiko buruzagi zen Parineio Koronelak eta Defentsako goi batzordeko idazkaria zen Donis Koestler Koronelak arbentzi PGT alderdia Legezkampu ustea eta sindiketuetako nekazari zein ikasle antorleakundetako ardura duren askatu zioten. Arben Arbentz ezituen eskalera horiakon hartu. John Purifoi embasadori estatu batu arrak ezigituz baitare. Erren mugimendua borondatea zuen arren, zen esperintzeri gabekoa eta ez zen gauza eraso horren aurrean. Ogobernua izolatu geratu zen bere buruzagitzak jarrera defensiboan itxita geldituz. Zutabe inbaditzaileak egietan, ez ziren txikimura iriti karatago iritsi. Esaten dute, ba nola e, arma txekiarroiekin, mortero batzuk e, iritsi ziela. Ba, mortero oieki, oiekin, zutabe mertzen ega, nartxikitu egin zutela, iziron papilla. Baina, osea, baina saltzen zuten psikologikoki, asko zahondiagoa zela, bai, orduen oso ezberdina izango zan, benetan, Ba, eh, Armada Guatemaldarra bere tokian eh, aberria defendeatu izan bazunez. Bueno kontua da baina prezio psikologiko izugarrearen poderioz eta guda zbila ekiditeko arbenz dimititzea erabaki zuen. Pertsonalki hartu zuen erabakia, oso erabaki zaila Ekainaren hogeita zazpiko gauean irratik KT nazionalean hitz egiten zuen. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades y molaba mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una punitiva contra los representantes de los trabajadores, lo de Bananera un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos han tratado de sembrar el pánico en todo el país han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el Oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen estas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, teniendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es Bueno, eh, lagunok kontuatzen bali mazarete, eh, ze, ze antzeko eta zunadauka Salvador Allendek egingo zuen eh, azken irratza joarekin hogei eh, bat urte beranduago Txilen, ezta? Bueno, arbentzek, eh, bueno, erabakitzen du eh, dimititzea eta jakein arazi zuen. Militarrekin adostu zuela bere dimisioaren baldintzak, Goagoratu aristian ipatutako lau orduko bilera hori, ultimatun bat izan zela. Eta haiek beteko zituztela, egin zutela, baina zuten gero bete. Eta hauek ziren, armada guatemaltarrak hastioa armazen armada inbadetzeraren aurkako borroka jarraituko zuela. Ja, ja, ja. Aitzindari politiko eta sindikalen bizitza, segurtasuna errespetatuko zirela. Baina? Bueno. Kargoa, Carlos Henrique Diaz inda armatuen buruzagiaren eskuetan utzi zuen, erabaki horretan Kongresio Nazionala eta Herri Anteulakundiak astuz, bai? Defentzian ministroa zen Sánchez Koronelak eta Monzón Koronelak, eh, zaili gabeko ministroa, haien sinadura konpromisoaren betetzea bermatu zuten, ala baina Diaz Koronelak PGT alderdialek eskampoa aitortu zuen, baina enbasioaren aurkako borrokaren jarraipena ere. Ama Amabi ordu berandego, monzón korrenaren alde, kargua ustera behartu zuen. Peurifoi estatu bateu eta konbasadurak eskatzen ziona itzindari politiko eta sindikala furzilatzeari uko egiteagatik. Usteilaren bian, monzón kargua utzi zuen, kastio armazen mesederako, mertzenaren baditzailak, idiburutan, usteilean iruan sartuz. Kastio armaz... Iruan. Bai. Hato nazio. Mirabertzireunda berroita mazazpian, edaila izango zen, bere ordez, idigu erasfuentes, generala jarriko zelarik. Arbent, bere diisia mintzeira ambigua erabili zuen. Bere orrde eskatzen zuen militarrentzat gehiengoen sostengo eskatzen baitzuen eta ez zuen erresistentzerako dialderik egin. Baina baita ere zeharkin ez. herritarreak zer egin jakin gabe geratu ziren. hainbat eskualdetan guatemarako kealdeetan e, ez dabar berez inork ez zera egin du gabe inbeditzaile aurregin ondoren. Ergia zuzendaritza gabe utzi zuten. Dimizio orkestu gero, arben, bere emaztea eta hiru semea labekin, Mexiko koen basadan babes aurkitu zuen. Jakobo arben, Mexiko koen basadan irugetamairu egunez, egon zen, beste irurien pertsonekin batera, bizi baldintza zailetan. Arben zen paper pertsonalak, ziaren eskuetan erori ziren eta erabilizituzten, Ba, bere kontra, esate baterako, mirabertzen da berroita zazpiko, txosten kliniko bat, ba, gari hartan, alkolarekin zuen arazoa tratatzeko, tratatzea juan zeneko, bai? Bere aurkako jasarpena, hil arte irauntzuen, oza, jarraitu egin zioten, etengabe, etengabe, etengabe, etengabe, zuten, bakarrik, eta lasi utzi, inungo momentuan. Zia antolaturiko kampainetan, aurkako, ja, e, bueno, guatemalako zainazioarteko prentsa, koldarra bezala aurkeztu zuten, oza, borrokatzen bazuen, Komunista bat, eh, bat eta borrokatzen ez bat zuen, koldarra zan. Buka ere arte ez borrokatzea gatik, falta izatea sakusatuz. Aldi berean, PGT-ko idazkarin agusiarekin, Jose Manuel Fortuni alegia, zuen laguntasuna oso erabilgarria, ze bere laguna, komunista bat zan, bai? En fin, kontua da, em, lagunak, interesgarria da, Jakobo Arbentzen, erbeste aldi lusea, bai? Baina, bueno, gehiagis luzatzeko, esan barra dago, pasatu egin zuela, Mexiko, Suiza, goberatu, bera Suizarra zela, Frantzia, Txekoslovakia, Sobiz bat asunatik, eta Azkenean Kubatik, bai, estatoki batete bestera. Eta autoki guztietan etengabe presioa zegoen estatu batuak, Gobernuaguen gustia presionatu zuen, eh, lasa ies usteko Jacobo Arben. Ata estetzen, eh, eh, handikaraz. Nortuzuten, nortuzuten, eh, nortuzuten eh, atalata nortu gustu. Bosta jola, bosta jola. Contoada, incluso Suiza, nesaten txoten. Bueno, eh, aita Suizarra noen, vale, naiba lindin maduzu, Suiza nacionalitatea, guete malakos eh, nazionalean. Eh, Em, nazionalitatea galdu behar eta berak ez zuen hori nahi. Baina, enteratu zien jankiak eta esaten zuen, bueno, ba, ez du guatemala maite, ze kendu nahi du em, nazionalitatea, na, ez da, ba. gentsurra. eta esaten zuten, em, gorri honi ezaio gustatzen zu izako em, oitura demokratikoak. Osa, edo zer gauzari na, na, na. eta, bueno, gero ere, kontua da, txibato bat zeukala, ziak sartu zuen beringuruan infiltratu bat, bai? in-look izenekoa. Eta non zene in-look, bueno, ba, jakin izan zen, ze bede izena. E, Aber, aurketzen dudan, bai. Satorrau San Manu, Carlos Manuel Pellezer, arben zen ikasle hoia eskola politik Nekazala itzindaria diputatu zinazionale izan zena eta PGT-ko batzorden agusikoa. Bai, oh, mi, oh, mi, bai, bai, oso, oh, hasta oh, cocina, bai. Oh. Mirabertzen da berreo irurugitabian pellezer publikoki guatemalako PGT alderdi komunistarekin harreman hausten zuela itortu zuen. Komunismoan aurkako diskurtsoa erabili sortik aurrera. Guatemalako hainbat gobernu militarra kanpoan ordezkatu zituen. Baina, bueno, hordurarte vale, ematen zuen, bueno, tipo hau, ba, txaketa saldatu du, baina kontua da, mira betzen da, laroita saspian, Filip Haji, ziako agente hoiak, peiezer salatu zuela, guatemalako mugumendu iritzelean, ziaren infiltratu bezalakoa. Bai, bueno, ziak infiltratu zuen, uruguayen zegoela, sukaldaria, ziakoa zan baita, bere kasuan. Bueno, ez zuten lasai utzi, Eta adibidez depresio sakonean sartu zen eh Jacob Barben Parisen izan etzik ateratzen eta gero bere alaba ba aktorea antoria izant zela biziitza bueno pizke gorabe her handikoa bai eta ba, bere buruz beste egin zuen Kolombian bai baitare eta hone ba txikitu egiten zuen Jacob Barben azkenean vuelta eman da México en mansion baimena berriz ere México negoteko Eta antxe, ba, gaixuta solarri bat aurkitu zioten, baina zuen tratamendurik hartu nahi izan, eta egun batean, baino bat hartzen ari zela, bihotzeko ajota zendu egintzen Jakobo, arben. Mila beratzen da, maikako urterrelak zazpian. Maikan? Horeita zazpian, bai. Baitare, bai. Baitaren ditzen urtean. Baitaren, egeko Eta Jakobo, arben zen, e, gorpuzkia, mila beratzen da, mabosteko, urri arte ezin izan ziren guatemalara eraman. Hau da, zenbat urte dira, hogeita lagurte beran duago. Zaspi. Zaspi. Estudiantado, muy querido y entusiasta. Pueblo, Saludo a todos los que están aquí presentes para recibir los restos mortales de nuestro bien amado Jacobo sus Guzmán. Esta es una ocasión solemne por el significado que entraña de que Jacobo Árbenz se abrace con la tierra que tan plafó. Gracias a todos los que se encuentran reunidos en este acto histórico que cumple con los deseos que tuvo Jacobo Árbenz de integrar a todo el pueblo para que se beneficiara con su programa de gobierno, el cual nunca se apartó de su pensamiento. Así como también algún día quería regresar a su amada catatria, aunque sea muerto, lo vemos en su deseo. Aquí está con ustedes, si los quiere. Hora entzun dezutena da Maria Vilanova bere emaztea ba, 1912an ba, eh, Jakubar Benzien gorpua guatemalara eraman zuenean eta han herriak sekulako-sekulako arrera eman zion Hara eh? gaiago, ba, momentu batean militarrak eraman behar zuten eh, bere gorpua ilkutsa eta jendeak ez zuen utzi eta azkenean kristuan tentzioa aguntzan erabakizuten, bueno, aun nola konpontzen dugu eta san, eh, bueno, galdetu eta egun emasteari. Eta emastiek esan zuen herriak eraman zala. Uh -huh. Orduan ba, bueno, kontua da. hau e, laburu bilduz. Arbecen aurkako kanpaina eredutzat hartu zuten zian, bai? Beste toki askotan erabilizelarik, bai. 7. hamarren marka Milabetzen da irubita lauean Brasilean, irubita bostean errepublika eh, dominikarrean, Txilean milabetzen da irubita mairuan, bai. No, izan e, bat, be, Bai, bai, bai. Eztatu de... batuetako senatuko batzorde berezi baten duela, du, duela gutxiko argitarpenetan, bai, desklasifikazioa, senet, select committee on intelligence, eipatzen da guatemalikoa izan zela haziaren lehen ekintza ekintzarrakastatsua atzerrian. Uhum. Ordun, ha eh, experimentatu hau honen arrakasta larru eh, ordaindu zuen Hego Amerikako herriek 20. zen 21 baiteko mendeen hasieran, bai? Guatemala diktadura militarren kate luze bat ezarri zen, bai? Eta bueno, luze da segertatu zen ondoren, eh en fin, esa eh, dago PGT Alderdiak 1900 da eh bueno, chim barkatu Eber Guatemala Tikaterasan Kubara juntzen hori e, ba e, txerrien badian e, lurreratzen saiatu zen expedizioa eta ah. hau, ba, uh. hainbat militarri hitzein gustatu eta estan egin eginzun tentsioa eta 60 1960ko azaroaren 13 Armada Guatemaltarren zati bat ba altxatu egintzen. eta matxina zapaldu izan zen baina gero mendira jo zuten bai eta Far e, Fuerzas Armadas Rebeldes talde guerrilleria sortu zuten Partialo guatemalteko eltrabajo mila betzen da irurugita batean borrokar ekin zion, osea, begirazen bat urte igaro ziren, estatu kolpetik, bai, bai. borrokar garrilaria guatemalan sekulako errepresire erantzuna izan zen, egoerak behartuta, bai, guatemalako guda hogeita amasei urte irantzuen, beste egun batean ezake horri buruz, <coughs> Berreun mila hildako, eta, duena... eta benetako o sea, biktimen eguneko laro gaita irua maia ziren, benetako genozidioa gertatu zan, uh -huh. bai? Eta, bueno, azkenean garri eta gobernuaren elkarrezketen bitez gudaria amaiera eman zaio eman zitzaioan, baina Forma, nire memoria ezaten du modu nahiko ba, o, txarrean ba, eta ba, makurrean ba, eta, ba, ba. eta bar, bueno. Azkenean, eh Castillo Armas 57 antirozio ilsuten ez ezagun batzuek, bai? Eta bueno, inoiz ez zen argitu heriotza hau, eta bueno, ze gertatu izan eh United Fruit Company dekin. Ba, bueno, Kubako Cherríen badian izandako invasio saiakera ordaindu zuten baitare, ere, bai? Saiakera ura porrotegin zuen eta ekintza hori asmatu zuten ziakokideak kokideak alendules, goberatu ta Richard Bissell kargutik botatzen. Azkenean Monopoliien aurkako politikak eragin zion, Geneity uh, Free Company bereste konpaina batzuekin lan egitera behartuz. Urtea berandogo ara, arazo finanziarioak mm, besteen leia eta bananoak itzen zituen izurita bat izan zela medio, Hondurasko gobernoa erosi izana, esagutsera eman izana, ba, United Free Company presidentia zen, Eli Black, mila bedretziun duritamabostean, bere buruaz beste egin zuen, bere bulegoko leiotik salto egin ez, berrego eta laugarren New Yorken, bai? Joder. Eh, esto se le llama hacer puentin. Bestalde, <risa> John <risa> Perifoi, <risa> apena enolo hizo antes, dais, eh? Dais. Jon Perifoi <laughs> estatu batuetako enbasadorea, Tailandiako enbasadora bidalizuten, berrogitamala uean, hankotxiz stripu batean hile gintzen. En fin. eta bueno, haber, eh, ondori batzuk ateratzeko, iruditzen zein interesgarria, ba, gertakizun hauen eh, lekuko in interesgarri baten, ba, lekukotasuna, eh, aipatzea. Eta bere izena da Ernesto Gebara. Garen uste gebara garaia nogeita urte zituen, jadanik motosikletan buelta amantzion ego amerikari, Alberto Granadosekin eta bueno, Argentinara hitzul izan, graduatu zen mediku gisa eta egin egintzen guatemalara, zehan gogoratu, ba, irautza ja, amar urte, ez, mazki eta, bueno, bere Iseba Beatriz eri, zuzendutako gutun batean esan zion En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un auténtico revolucionario. Uh -huh. Ba Iritxizem 1928 tamairuko abenduan guatemalara eta, bueno, impresioa positibo izan zen. izan ere hau idatzi zuen. El, el único país que vale la pena en Centroamérica es este. Hay un clima de auténtica democracia. Naturalmente, todos los regímenes pierden de cerca, y aquí también se cometen arbitrariedades y robos, pero hay un clima de auténtica democracia. Beste, beranduago, este bat, gutun batean e idatze zuen. Este es un país donde uno puede dilatar los pulmones y hinchirlos de democracia. Ahí está, periódicos financiados por la United Fruit Company que, si yo fuera Arben, cierro en cinco minutos, porque son una vergüenza y, sin embargo, dicen lo que les da la gana y contribuyen a formar el ambiente que quiere Estados Unidos, mostrando este país como una cueva de comunistas, ladrones y traidores. Bueno, contuada, Bertan Hilda Gadea, ¿sabes tú? ¿sabes tú? ¿sabes tú? perutar bat. Gero bere mastea izango zena, hau lagundu zion pentsio bat aurkitzen eta pentsio hau ba e, gaur egun badagoela, eh, ta daiteke eta lokatu daiteke bera lo egindako hoek berdintzua, bai? Em e, hotel pensión Mesa, bai? Ba bueno, han idatzizion bere amari. Estoy en conversaciones para ver si laburo. ...trabajo en el leprosario de aquí... ...con 250 quechales... ...verta como moneta... ...y la tarde libre... ...pero todavía no hay nada concreto... ...conocí a un gringo extraño... ...Harold White... ...estatú batuar rasán... ...estatú batuar marxista... ...que escribe boludeces sobre marxismo... ...y las hace traducir al castellano... ...le estoy cobrando 25 dólares por la traducción... Bueno, ba, lan abiatzen zuen, anemenka, itzulpenak, eta baitare, ba, bueno, gauzak sartzen, eta bar. Eta hemen, guatemalan izan zen, erbeste eratutako Nicaraguar Mirna Torresen etxean, ezagutu zituela kubako lehen matxinua, kauda, monkadatik, e, bueno, bizirik ziren Antonio Niko López, Bera izan zen, Ernestori txe ezizena jarrizio, na? Bai? Hemen, Guatemala jarrizioten ezizen hori. Armanuaren zibia eta Antonio Dario López besteak beste. E, guztiak, munkadari, ba, usteile nogeita zeian, berroita mairuko, egindako erasote bizirik atera zirenak. Ba, Ernestok, Auz saten zuen bereietaz. Cuando oía a los cubanos hacer afirmaciones grandilocuentes con absoluta serenidad, me sentía pequeño. Puedo hacer un discurso diez veces más objetivo, pero no me convenzo y los cubanos sí. Nico dejaba su alma en el micrófono y por eso entusiasmaba a un escéptico como yo. Bai. Bueno, orduan Ebera jarritzen zu lana eta esaten dute, ba, askotan bizi izan zela, lagunek utzitako diruari esker, askotan ere Kulturi eta gazteria komunika, komunistaren etxeko lurrean ere lo egin zuela. Eta, bueno, lan egin zuen, puerto barrio zen, ba mundrun, alkitran, euskera gazteleaz, mundrun upelak deskargatzen, amabi orduko lanren bik biketzal irabaziz. Eta, bueno, Ernesto, Era un de Lekuko y Santzen, gogoratu, bedratxi, labete, manzitulado, guatemalanda, rapatuzion justo aus invasiva. Los últimos acontecimientos pertenecen a la historia, cualidad que creo, por primera vez, se da en mis notas. Hace días, aviones procedentes de Honduras pasaron por la ciudad ametrallando gente y objetivos militares. Eta, bueno, denadem neko baiko rasansen eta esaten sun arbenz esun tipo de agallas. El espíritu del pueblo es muy bueno. Yo ya estoy apuntado para hacer servicio de socorro médico de urgencia y me apunté en las brigadas juveniles para recibir instrucción militar a ir a lo que sea. Bañagero segertatu san, va ba arbenzen presidentearen dimisioa eta zera idatzi zuen Ernesto. Una terrible ducha de agua fría ha caído sobre todos los admiradores de Guatemala. Eta, Béria Mari, datsisión, usted le hable, vieja, todo ha pasado como un lindo sueño. La traición sigue siendo patrimonio del ejército. Arbenz no supo estar a la altura de las circunstancias, los militares se cagaron de en, en las patas. Ordu, bueno, Arbenz, presidente agentea, utzi suena astean, embasador argentinarra, txeren, billa, juntzen, embasadan, babestera, zaneta, entzunzuen... Em, biatzen ari zutela argentinar bat fusilatzeko zerrenda batean omen zegoen, bere izena eta garbitzeko asmotan zegoen, dena den em, txege bara, bueno, em, uko egin zion argentina bultatzeari, eta bueno, azkenean mila betzion da berroita malauko ilailean bederatzi ila berandugo, ba agur esan zion guatemalari, mexicoara biatu zen han hildarekin eskondu eta lehen alaba izan zuen eta han esautuko Fidel Castro, bai? Eta, bueno, oso interesgarria da hau ere idatzi gen zuela eh, Ernesto Serneta Cubatarrek asko ikasi zuten Guatemala lan gertatutakoaz, eta uh -huh. bera hitz hauekin Ninguna revolución verdadera puede sostenerse si no es sobre la violencia y el imperialismo jamás cederá un ápice de su poder si no le es arrebatado por las armas. Jean Andreok beste hitz batzuken esatea ez da nahikoa arrazoia izatea, indartxu izatea ezin bestekoa da, ez? Eta hemen gero ikusi zan ez eta hori ataka gestua batean egon, bi eredu zeudela, Guatemala edo Kuba, ez? Ordun ba bueno, Tamales ere txirekoa gertatuko da eta bueno, ordun Jean Andreok gogoratu dezagun, bueno, ba aprobetxatu dezagun Guatemala eta Jakobo Arbenzeri ere justizia egin barzai hor, badak Ba, ba, ba, ba gizon honen memoria ba, oso eiskutatu dago, eta uste hai, dut yeah. meritu ikaragarri esan zula, bere bizkarren gainean egundoko zama eraman zuela, eta eta larruz ordein egin zuela, eta, bueno, ba, besteri gabe gogoratu, memoria galtzen duten herriak, e, konderatuta daude errepikatzera, ez? Mm -hmm. eta, eta, bueno. Ba, baby, oso historia ya no eszagla, izan da mandauso bai, bai. Causas que es baina harina esa hori prozesatzen, bai bai. Esa bai. Libertad... Ya, asko ez handuguna, ba, es 20 berries está tendo guka. batzuk eta gero ez handitzen beste hemen, instantzen proba leku bat, Orain eta orain arte eh, jarraitzen du belako autoaldia Arebalokin sí. o sea, Aukara. O sea, ya el socialista emosion -e espirituala socialista espiritual socialista espirituala Tagueiro Arbenzengere bere papera da nola eraikizun estatua eta la... hmm. era statua, ta... que bueno vai, bestia... cual... ba que podía ir hacia el capitalismo bañado es va investigar aico isatecos en badescubideak o sea o sea jo ratos itunta bai ta beste beste estaba toda la piscat eh o sea te daba batutanez eh México es toda en México era pitus no Cubaia de, nah, nah, beste formazioa da de San Justo i Sanxen batean el único que se negó al cargo. México, pero... México oso contrai San Correy i Santa, a República, a izan zen. Baina aldiz, lagundu La, México, Kanpora begira oso politika horrerako ja <risa> eta barne mailan oso errepresiua, osea o que contrai San de las cuota, orain ere, naiz ere kontrasa, baina orain dago el talen adiri Cubari bakarra izaten aidan momentu honetan, nagola. Olira, da, san, da, a ver, da estan, a ver, hone hone elkartzen, ¿es? Sí, bai, sí, bai, sí. Bai. Simbólico kios ki, aquí, ya ba. en Mexico... ba, askotan ere, claro, ederrena dela gauzak modu baketsuan egitea eta borondateonearekin, baina bueno, ez gera izan behar eta gauza bat eskubidea defendatu egin behar dira modu irmoan tamales, se hau da, hau da dagoena, ¿es? Está bueno, espero de txulegoa Ez dela la espertu, interesgarria iruditu ditu eta bueno, ba, goa, ba beste gai batekin etorriko. Ba eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, eh? vai, vai, vai. Yusate, oso... bueno eh, pasa ordua pasagea ya. Vai. Mamabia ta, ta, ta, ta, ta, ta, kasi-kasi erdila. Bai, pero bueno, ez da tendu gana, erre, erre, erre egin dugu agor ere pixkat, ez, guztu ma marxiera martxoaren gauzai esaten, tardoan, pero bueno, nioze, ala ere, oza, berezitu nioze da, berezitu. No, o sea. Bai, gai, aurratik garen nioze tasmatu dugula, esan genuen bezala gitarena, ez, e, iru ta tik bat, eta egin bakarrik. Ez es que la pesta izango zen oso... Ba, behaztun egin. Baina, uste, ondo dago, laden ontsago, ez? Azten duzu eguna... Ba, como... ba, ba. Eta, eta hecho, ba. bueno, e, ustatuko nintzaideke, batzutan galdetzen dut nire buruari ea norbait dagoen e, mikrofonaren bestaldean. Ba, ba, ba, Ordu, ba, ba. entzuleren ba, balego, ondo lego, kebede iritzia esatea, gutxiren esatea, aizu, insoportable, kaiate, baina, balakean norbait entzuten duela, baina... E, Ongi izango lirateke... Em, ba, ba, ba. Em, eh, vale. Va, Baten badiritzik. Ba, ba kagubata sidate que, me, alidera... vale, bueno, la gumba te <risa> A ver. Va, va, va. bueno, esta, bueno, bueno. Tienes la ría vale, vale. O sea, Es que el zegoa vale. vale, va. Bueno, <risa> va. Vale. Bueno, baita san que no hasiera, vale. es eh es Ego abesti bat esaten dugu, esan dugu, ba, joan eri... eri esker duko dugu, osea, dugu ola, orduan, ba... abesti bat. Bueno, dago, dago. Abesti hau ere, balio dezake mi Guatemala kerida, eh, <tose> ba, <tose> bueno, gure jon maitea ere, esan e, <tose> ziteke Ego, bale, da pixka bat hori. Eta, Pura como bueno. eri. Yo, Rango... Sí. ¡Guerra, Ríac! Es ...el Zonín que amamos según era... ...el Tórico Guerrero hacen canción Versos que yo cantaré Canto a mi Guatemala Mi patria inmaculada Como la monja blanca Como flor del café Oh, pedacito de cielo como es de fértil tu suelo hay en ti latina, tienes el alma chapina tus cumbres y volcanes se besan con el sol tus ríos primorosos son claros más amor oh, Pannaíso divino Mi Gutemala que adoro tienes Mari de alma son tus mujeres preciosas.